az arcokban végezni. Tudod kér. Nem. Bárj van, A különbözők van egy részét, ha gondolod, a felolvassatok. Tisztelt fiala úr Remélem, hogy nagyon kellemesen telnek Majd az ünnepnapja És szeretnék előre is Nagyon sok sikert kívánni A jövő éri műsorához Én úgy gondolom hogy a Kejfej Jáncsi megszűnése ellenére mindannyiunk, de legalábbis sokunknak egy különleges karácsonyi ajándékot sikerült adni azzal, hogy továbbra is műsort fog készíteni. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok önnek, kislányának és szeretteinek, és egy sikeres, boldog új esztendőt. Üdvözlettel P. Gábor Ibilics! A mai nap ugye, egy ilyen határnap egyébként, mert a hallgatóknak egy része Ilyenkor már nincs is vételkörzetben, mert vagy elmegy külföldre Vagy az országban vannak máshol, hát holnap szentested Azért elvileg lehetnek még itt a közelben emberek Tisztelt fialaur. úr Szívemből kívánok derűs, békés ünnepeket. Köszönöm az érdekes, izgalmas reggeleket, a kiváló beszélgetéseket azokkal, akiket jó volt hallani úgy, ahogy csak ön tudja megszólítani őket. Érdeklődéssel várom a délelőtti műsorát. Három délelőtt tudom majd hallgatni, a másik kettőt majd este, munka után. Kis fiam, itt vagy egy hallgattuk. Öregölt. Halló? Doréges, Csak azt szeretném mondani, hogy vételkörzetben vagyunk és boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt? -e? Ön például kicsoda? Én egy hallgatója vagyok. Rendben vagyok, rendben vagyok. ez például frajdizmus, nem Vahorn? De mondjon magáról valamit a Vahornak. A Vahornak fogalma nincs ezt a műsort kik hallgatják. Hát én nagyon szeretem a zenekart, mellette Szent illetve az egész eszmélyiséget, ami a műsorból árad. Ezért hallgatom. De ő ebből él, vagy mondjon magáról? Dehogy is! Egy cégnél dolgozom, abszolút unalmas munkát végzek, de ezt a rádiót szeretem hallgatni, és ezt többet nem szeretnék. Ő vezérigazgató vagy műszor, unalmas munkát végz? Nem, abszolút beosztott vagyok. Életkora? 45. Adőska, kérdezel vagy nem? Hát gyönyörű volt van volt, mint az atya, fiú és a szent lélek, bizottság, Franz és az ön műsora. Így van, és a kalandra fel. Kalandra. További, további jó Boldog új évet kívánok! Elegénységet viszont! Ezért a Sting az eni lennox együtt azért nem rolyos, páros. Tudjátok hogy az Annie lennox az nagyon megöregedett sajnos az elmúlt időben. Lukácsni Lukácsnyi mezei a levelét, hogy fejezzem be. Ezt írja. Nem bánnám, ha az új műsor már tiszta lenne az éter szernyező, a nem bánnám, ha az új műsor már tiszta lenne az éter szennyező barmoktól. Jó lenne, ha több jutna jömből, az ízlésből, humorából, satöbbi, satöbbi. Vagy mondjam még, így leírva elviselni? Elviselnéd? Nézzük meg ki az a telefonnál, jó reggőt! Hello. Hello. kívánok, én Párcsa vagyok fótról és három és fél éve hallgatom önt, mióta nyugdíjba mentem honnan? Hm, halló? honnan? hogy hol volt, mert csak félig hol, hol voltam, amikor nem volt nyugdíjban akkor egy reklámügynökségnél, ami kint kőbányában van, ott dolgoztam és minden áldott reggel, én azig nem mentem ki a szobámból, mert csak ott tudtam fogni a rádiót amíg az ön műsora tartott, csak a hírek alatt kiszaladtam reggelit adni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindent és nagyon sajnálom, hogy vége ide jut De jut Azt, hogy például, milyen barmok telefonáltak be, abban csak reménykedni fogok Hogy ma, amikor te itt vagy, akkor nem fognak bennünket Nagyon negligálni fügatlat, hogy följünk a karácsonyi szélőn Ne féltsen, Gézuka Újabb e-mail Egy vers Fenyvesítő Péter építész tervező aláírásával Most ezt már végképp nem, ére, nem értem De felolvasom Súroljátok föl lelketek Csillogtassátok kedvetek Legyetek újra gyermekek Hogy emberek lehessetek Olyan jó néha angyalz lesni angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni Ünneplőben elébe menni Mesék tavában megferedni S mesék tavában Milyen-milyen Ezt a világot elfeledni Miért felejtjük el? Nem tudom, Fejbes úr egy aktív telefonnál, van egy túl. Lehet, hogy felhív bennünket és elmondja, hogy mire gondol. Igen, minek, minek felejtsük el? 2 2 3 4 8 8 Ebbe vagyunk kész. Ezt kaptuk. Akkor ismerjük meg. Figyelek. Világunk. mondjak egy másikat? Ahogy gondolod. Meghozták szerintem a... Ó, oh, van egy eni Lennox tingel. -8 -8 Ez a kejfejacsi minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes. Itt mondod Szodánónak a Vatikánban Gyurcsai Ferenc, és mennyit nyom Péternek nagyobb a gancsja. Társ műsorvezető András, csak tessék, csak tessék. Ma a december 23-a csütörtök van, és kere 10 percünk van, lesz reggel 7 óra. Kávi. Hanuk. Jó reggelt kívánok. Nekem különösebb mondani való nincs azon kívül, hogy kellemes ünnepeket. Andráska? Lehet, itt az a szokás, nem meg időben, pikpak lerakják a telefont. Tőlem tanultam. Akkor majd. Most rávettem magammal. Majd... És én is azt mondom, kellemes ünnepeket. Boldog új élet! Köszönöm! Jó reggelt, Kellemes Fengyesi! Köszönöm! A verset azt csak továbbítottam, nem én írtam elnézést, vagy nem írtam oda egyértelműen. Inkább a fölött elérő szöveglet, érdekes. Azt nem olvastad el Adres. A vers felett nincsen szöveg. hogy nem, második oldal, összesen két oldal. Bocsánat. Nincs ott Ingen, megkeresem, hogy... Hol. Ott kell, hogy legyen. Igen, megvan. Hamarosan, most olvassam? Ha gondolja? Tisztelt fiala úr! A családom aggódik az egészségi állapotomért. Azt mondják, fialával kelek, fialával fekszem. Mi lesz velem eztán? Nagyon sokat kaptam a műsoraitól, ahogy egyszer mondtam önnek, figyelem, ahogy egyensúlyoz az őrület és a zsenialitás határán. Nagyon élvezem mind a tegnapi ripoltot Csepeli Györgyel, mind a mai Gyurcsánnal. Remek beszélgető partnerek mindketten, a kérdések is nagyon rendben voltak. Érdekelne, miért nem említette Csepelinek, hogy ön is 68%-hoz tartozik, ha én ezt jól tudom. Azt hiszem, kevesen engednének meg maguknak ilyen hangot a miniszterelnöke s mégsem érzem túlzásnak, vagy bratizásnak, s nem is ment a tartalom rovására, még este is újra hallgatnám. Nem csak GF miatt remek páros sajnálom, ha nem jött össze a riport a Magyar Nemzet címet nem. viselő lappal jött össze igen, átérzem a helyzetét rossz érzés, ha valaki nem tartja be az ígéretét, és még fel sem hívják az embert, ha érti mire gondolok, és nagyon elolvasnám az interjút, őszintén érdekel úgy érzem, én is része vagyok a családnak amit ma említett a jéghegy alján ma esti másik élményem a nádas interjú mancsban zseniális a pasas. Na ideje aludnom, mert 3 per 47 kor megszólal az értem. Most már ezt, hogy három óra 47 kor a rádió. Hát hétkor és... nem? Nem. Hát az is lehet. Vagy... Igen, Tehát 3 óra 47, 3 per 47-es. Az egy ügynök, igen? Igen. Igen. Igen. És egyetlen percét sem. vagy pedig Ja, ugye értem. További jó műsorokat, riportokat, kellemes ünnepeket, sok sikert kívánok, nem csak a levelem szempontjából, Fenyvesi Péter. Ne felejtsék, János 2004-es évének utolsó három hónapja könyvformában, egy példányban, kereskedelmi forgalomban nem hozhatóan, részleteiben nyilvánosságra nem hozhatóan. Megszerezhető a kikiáltási Ár a tegnapi nap után 260 ezer forint Tíg Fenyvesi úrnak egy, egy gondolata itt a lapalján Lemaradt, figyelem Karácsony készül Emberek, szépek és Tiszták legyetek Ez nem a vers része már? Lehet, de hát így lett kiprinterve De hogyha nem is Illetve ha az, akkor ez az eszenciája Annak Te nem isz verseket? Na, csak így Hello. Jó reggelt Nagyon rossz érzéssel keltem ma föl Tudva azt, hogy ez az utolsó Olyan nap, amikor élvezhetem Andrész, mondjál valamit Már könyörgöm Hát te azért vagy itt, hogy én ne zokogjak Ja, értem Én még annyira nem élem már Hát <gül> Ez részvétlen barom 21, Köszönöm, hogy good... Köszönöm nem tudom kapcsolni a rádiót, mert folyik belőle a szirup. Nézze, önnek nincs nagy gondja. Ő, ő az, akire akkor gondoltak, amikor egy listálóban lévő állatokra gondoltak, de ő még egy ilyen... hát egy ilyen... ilyen is Istáló fiúkra így gondoltam. Jelentős ellenzéki költséget összegyűjteném magam mellett. Annak idején a Kalipszóban... Ott a hegedűsnek volt egy egészen forradalmi megnyilvánulása, mert ott volt egy bizonyosan egyéni premizálás, ami ugye a Magyar Rádióban nem volt szokás, és ott értékelték a felmérések alapján a szélső értékeket, hogy valaki nagyon népszerű, nagyon népszerű és nagyon népszerűtlen, és ezügyben azt hiszem, hogy a második vagy a harmadik voltam a déli vezetett, bár azt hiszem, hogy ő, ő csak az egyik kategóriában volt, mert nagyon-nagyon szerették, de a nagyon szerették és nagyon nem szerették,ben ott voltam, vagy az első, vagy a második helyen. A nagyon szerettékben meg a délután, a a harmadik voltam, a második. Tessék? E, ez például egy ilyen telefonos, amit búgaból valami borzasztó jön ki. Tessék? Bolgár úr! Tessék? Haló! Haló! <tudjuk>, Tudjuk. Barok, barok. <tudjuk> Nagyon jobb. Még valamit? Hadris is Az is jobb. Még valamit mondja. Kisztike. Tessék. Tessék. Itt vannak az első versenyzők. Test van vannak versenyzők. Tessék. Halló. Halló. Van, aki csak egyszer finom, és utána távozik az étevből. Ami egyébként magában megérthető, mert azt követően, hogy az ember nem szeret, hogy abban a lenni. Ne felejtsék, a hogy 23 a 23-a van. Girls, a nights, ami majdnem nem van, a 13-a lenne csak kettővel kezdve. Én a szám volt, annak idén a Frank sinatra -val? ez az itt, ahogy ebben így Nem nagyon értek. Ez, ez a Ray Charles F. és a Willi Nelson. Azoknak milyen az árfekvés? Hát mondjuk a Ray Charles F. már nincs. Sinatra-es nincs, de a Willi Nelson még van. Amerikában az árfekvése. Jó reggel! Mi? Te nem vagy itt beogatva mindenbe, minden minden minden édesem. Kristo, e, majd létsző, és a papírunkat adod a jó a... a... Milyen az árfekvése? Mit tudom én? Nem szoktam ezeket én hallgatni. Hello. Jó reggelt kívánok! Én is a régi hallgatók közöttem, most egyet. Régi hallgatók. Egy másodpercre vágy, csak egy másodperc. Maradjunk abból, hogy öt perc múlva találkozunk, mert most hét óra van meg egyebek, és utána belevágunk. Figyelek! Nem, ezt nem önnek mondtam? Itt van ja. A PSI utazási játékhoz itt van az első csoport. Figyelek! E, Figyelek! És hát volt most itt egy pár telefon. Én azon gondolkoztam, hogy ezeknek az embereknek vajon milyen karácsonyok lehet, akik így élik ki magukat, és így próbálnak meg mások, hát nem is tudom, egy picit kikapcsolódását elrondítani. Így korára reggel ráadásul, hogy, hogy milyen karácsonyok lesz ezeknek az embereknek, hogy elgondolkoznak-e azon, amit műveltek itt velünk, illetve hát önnel. is? Hát... Szerintem ők azt hiszik, hogy nekik van igazuk. Ez érdekes az életben, hogy... Na de hát hogy lehet ilyenbe hinni, hogy a mások eltiprását... Édes Uram, mindenbe lehet hinni, ez az érdekes. Na de hát könyörgöm, hát ez nem ember. De ember. És ezért. Az ember mindenbe tud hinni. Valamibe is annak ellenkezvébe. És van olyan ember, aki egymás után tud hinni ezekbe. Boldog, van olyan, aki csak egyben, van, aki ötben. nem Szóval lehet valakit szeretni, lehet nem szeretni, urat lehet szeretni, nem szeretni, nem muszáj hallgatni, hallgasson mást. Na de hát itt vannak több százan, több ezren, akik én úgy gondolom, hogy szívesen hallgatják. De hogy el az ő jókedvét egyébként? Mit gondol előtt és mit gondol utána? Ö... Ah, mégis is nézel föl, hozz valamilyen témát ön például. Elkezdünk beszélgetni róla, betelefonálni. Én mondjuk ritkában telefonálok. És, és akkor egy ilyet, hogy hülye ülje meg mit tudom én, milyen baromságokkal előjön. És úgy, úgy megtöri egy picit az egészet, ami, ami egyébként egy jó beszélgetés lett volna. Rondás, idén egy koncertet el lehetett rontani valamivel? Hát én nagyon érzékeny vagyok, még. igen. Tehát ha megdobtak egy vagy valami. De, de ebben én hibás vagyok. Igazából, ha az ember hisz valamiben, akkor mindegy, hogy mi történik. A pofonok ellenére is előre tolja magát a szembesűvítő És iga, És erőt ad. A támadások erőt adnak. A szeretetbe sokszor az ember belesüpped és elkényeztetik szöveged Ezt, ezt valóna olvasod, vagy ez a régebben is benned volt, csak nem jött ki? Ahogy így öregszem, szinte folyik belőle. Olyan atyás lettél. Igen. Ne felejtsék, ez az egy példányos könyv, Fiala János, október-november decemberéről a 260 ezer forintér vihető el, vagy 250 ezer lesz Horváth Péteri. Én elfogadok több pénzt is. 2234881 Ma 2004 december 23-a csütörtök van És fél perc múlott reggel 7 óra Kint mínuszok de nem nagyon It was a very good year Ray Charles, is inelzo. Ez van egy kapcsolatos e-mail, azt is fel, hogy egyébként... Egy Megkereszem. Nem látom. Rövid. Igen, lehet, hogy ez. Fiala úr, miközben hallgattam a beszélgetését Gyurcsányal, két mondatonként kezdtem bele abba az e-mailbe, hogy te sz mo gaze De nem tagadta... Nem Tagadtatom magam, dehogy is tagattatom? de nem ragadtatom magam egyfajta minősítésre, mivel a riport elfogult hangvétele mélységesen felháborított, ezért az interjút a tízes skálán egyes alára értékelem. Gratulálok, Cseh Kelajos. 223488, egy másodperc, egy még másodperc, ekkor aztán jön a szolgáltatási blokk. Szeretném még leírni, hogy van itt egy e-mail, amin semmi nincsen, csak egy fénykép. Mit ábrázol a művás? Valószínű, hogy ez havai, mert koral, látok Halló. Előtérben Halló, Hallo leged ki, annak csilagos ötös nap intervjú Köszönöm Keményen megdolgoztam érte Tehát az előtérben Leveles fák cserjék Egy bal bal, bal alsó sarokból belóg egy pálma. A háttérben a koralzátony az öböl, néhány gumicsónakban van, e, nyaraló. És aztán a háttérben pedig a végtelen, mikor az ember kinéz havaiból nyugatra. Kapszerszignázt egy olvas. Dugóhúzó. Közlekedési hírek a 6 x jó M3-as szerencsi úti kereszteződésben, sárgán villognak a jelzőlámpák. Kőbányán, a gyömrői Sibri kereszteződésben ütköztek össze autók, még üres a város. Dubóhúzó! A hatszorhat taxi közlekedési híreit hallották. Reklám! Na, homályos még. Látja az alsótársort? Mm, I am across your mind Darling Do you ever see Some situation Somewhere Somehow Triggers your memory huh? And do you ever wonder what became of all the time. Honey, do I ever, ever cross your mind? on endlessly Or do they just run down somehow And gradually become a custody All that melancholy reggelt kívánok, szerkesztő úr uh -huh. vagyok. Engedje meg, hogy én is nagyon-nagyon sok szeretettel búcsúzam Öntől. Kívánok nagyon-nagyon kellemes karácsonyt, nagyon boldog új évet Önnek, szereteinek, a Budapest Ádió valamennyi dolgozójának és az Ön hallgatóinak. Nagyon jó egészséget és nagyon sok sikert kívánok a jövő évben Önnek és nagyon-nagyon boldog még napot kívánok és köszönöm az elmúlt három évet. Minden jót kívánok! Hello? Jó, hát akkor uh, eperiesi illés, ha jól tudom, jól mondom, közelebb kéne jönni majd uh, ezekhez a mikrofonokhoz. Uh, van egy harmadik is, az azt gyere át ide mellén, vagy már hagyjuk érvényesülni a fiatalokat. Mi a, mi a, mi a produkció? Hát, um, egy uh, rövid kis bohózatszerű valami. Ki maga eperiesi illés? Uh, hát ugye bemutatkoztam két nappal ezelőtt a igen. műsorban. Na, de akkor nem volt hozzá fénykép? Fénykép az nem volt. Ön igen, az? Én vagyok ön, az, ön igen. Az. Ja, igen. bocsánat, igen. Igen, igen, kérdeztem. Igen. És ki a barátja, akivel sielni megy? Én vagyok, igen. Most Ráki És ő pedig a még egy Kollégám. ember. Kollégám így van. Kollégám így jelent? Uh, ennél a szállítmányozó cégnél dolgozik ő is. A szállítmányozó cég. Kérem szépen akkor EI. És baráti köre, ez összesen ugye három ponton megjelentek, és akkor a produkció. Ugye arról van szó, András, hogy három versenyző maradt talán húzból, akik januárban a Tensi Haridé révén három éjszakát eltölthetnek majd a hegyekben, hugolyozhatnak, szánkozhatnak, sielhetnek és snowboardozhatnak, ahogy ők akarják. Akkor a produkció, figyelek! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóknak! Önök most Wagner védjőt, a sötétségmérő színű abszurd drámájának közvetítését hallhatják a Budapest rádióban. A közönség már elfoglalta helyét, már is kezdődik az előadás. A színen egy régi bérház előszobáját és nappaliát láthatjuk. Egy férfi, a lakó éppen házi kabátját ölti magára, mivel az imént érkezett haza. Sötét, türkizes házi kabátján színű apró minták vannak. Ezzel harmonizáló házi papucs Éppen televízió készüléket elvirányítóját keresi a kanapé alatt, amikor csengetnek. Komotosan kinyitja az ajtóhoz és kinyitja azt. Az ajtóban két szerelő áll, a kezes lábasban, fejükön enyhén alajos munkavédelmi bészból kezükben szerszámos láda és egy apró dobozka. Jó estét, meghoztuk és szereljük. Mi csodát? Hát a sötétségmérőt. Párdón, szabad lesz? Miféle sötétségmérő? Hogyhogy mifélet, nem tetszett papírt kapni? Nem én. Akkor tessék Nekem ide ne semmit Van már mindenem Gázóra, villanyóra, hőmérőből kettő Sötét A hát is az nincsen de Na, látja, hol van még a minden És mit, mit mérez? Hát sötétet Hova szereljük? Hát, talán oda a sarokba Nem lesz ott neki túl sötét? Nem az kell Nézzel, túl sötétben könnyen tönkre mehet Nem szabad túlterhelni Meg aztán maga is rosszabbul jár Miért? Nagyobb lesz a sötét számla. Micsoda? Még fizesek is a sötétért. Miért? A villanyért nem fizet. Azért igen, de... Akkor meg ne csodálkozzon. Szóval, ha a sarokba teszük ott többet, mér majd, bár tehet egy lámpát, csak akkor ugye a villany számla lesz nagyobb. Jó, tegyék az ablak elé. Rendben. De akkor meg a szoba lesz egy kicsit sötét. Ettől a kis vacaktól. Dehogy. Ez csak a mérő helyben mérő. mekkora a mérő? Kétszer-négyszer feles. Méterben? Igen. Nincs csak nagyobb. Hatszor kettes, hétszer hármas, meg nyolcszor négyes. De az már közületi. És miért ilyen nagyok? Hogy ne tudják ellopni. Meg aztán kell a hely a fogaskerekeknek, plombáknak, a hangszigetelésnek. Bár így is dübörög. Micsoda? De sokat csodálkozik. Bizony vége az éjszakai nyugalmat csönnek. Na, behozzuk. Most a kétszerelő egy hatalmas nagy dobozt a a szobába. Ki is váradnak az erőködésben. Oh. Leolvasni tudja. Még azt is nekem kell. Igen, kevés az emberünk. Szóval nem könnyű leolvasni, mert világosban nem mutat semmit. Sötétben meg ugyanem, maga nem lát semmit. Egyedül él. Szerencsére. Ez esetben nem az. El kell végezni a leolvasó tanfolyamot. Jaj. Nyugi, mindenki átmegy. Elővagy vagy utóbb. És csak két hónap. A lényeg az ugrás. Milyen ugrás? Hát a villanykapcsolótól kapcsolótól a mutatóig. Leolvasás előtt felkattintja a villanyt, aztán ugy. Fénysebesség plusz egy picire kapcsol, hogy eléri a mutatót. Értem, de ha gyorsabb vagyok a fénynél, akkor még sötétben érek oda, és nem látom, hogy mennyi sötét van. Azt nem, de meg tudja fogni a mutatót, hogy ne menjen vissza nullára, amikor odaér a fény. Mondom, nem nagy ügy. Ugrik, igyekszik, és már csak várja a fényt, meg leolvas. És ha nem egyedül élnék? Akkor a társa kezeli a villanykapcsolót, maga meg a mutatót fogja. Mi lenne, ha elemlámpával csinálnám? Megfogom a sötétben a mutatót, és rávilágítok. A, a szabálytalan. A lámpa a lábára esett. Volt már ilyen. Megijedtek az adattól. De én szorosan fognám a lámpát. Biztos. Biztos. Na jó, akkor adunk egy beutalót az táborba. Hova? Hát a lámpafogó kiképzőbe. Jó lesz a horto bágyi? Nem tudom, még sohasem voltam benne. Nagyon jó. Amerikai módszerekkel képeznek, először faágon gyakoroltatják a markolást, aztán felkerül lámpa szimulátorra, végül pedig levizsgázik éles elemessel. Hát, tetszik a program, de tényleg jól tudok fogni. Uram, én elhiszem, de ha nincs róla igazolása, a sötétségleolvasás ellenőr megbüntetheti. Még ő is fog jönni? Hogyne, keddenként. Akkor mindig itthon is kell lennie. A lakó elkeseredéssel, teli értetlenséggel. néz a előkre. Ne nézze el rá, milyen sötétem, mert magas lesz a számlája. Ez az ellenőr. Pontosan mit ellenőriz? Hát, hogy maga szabályosan tud-e leolvasni. Nem hajol a túl közel a géphez. Miért? Mit érték a túl közel hajó? sem tudja. Beüti a fejét. Jaj. Jaj bizony, de igényelhet leolvasós isakot. Na jó, feladom, nézzék. Nem nem maguk, nem találtak engem itthon? Hát. 2000. Ö, rendben. A viszontlátásra. A szerelők hirtelen alakon fordulnak, és elhagyják a lakást. a lakó elégedetten be is csőke mögöttük az ajtót, és visszamegy a nappaliba. Ekkor újra és hallatszik, a lakó visszamegy az ajtóhoz, és mérgesen ajtót nyit. Jó estét, de jó, hogy hazaért! Az előbb nem találtuk itthon! Önök, önök Wagner B. a Sötétségmérő című abszurd drámájának közvetítését hallhatták a Budapest rádióból. Szereposztás: a lakó Berényi Tibor, a szerelő eperesi ilés. A közvetítők, hogy dolgozói nevében is megköszönjük figyelmüket a műsorvezető, Vasteleki Péter. Egyben hadd meg az alkalmat, hogy minden kedves hallgatónak kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, boldog, boldog új eszendőt kívánjak. Viszont hallása. Az az örömöm, vagy ez a csalódás, hogy én ezt nem régen hallottam a rádióban. Mi alapján választották, vagy választottátok ti ezt? Ha jól emlékszem, ott a Kern van, és a másik két ember, nem emlékszem, de a Kern régen. Ö, én ezt már nagyon rég hallottam rádiókabaréban. Aztán ö, kollégám ajánlotta ezt a darabot, hogy ő neki ez nagyon tetszik, és emlékeztem és rá, hogy nekem is tetszik. Olyan fönt van az interneten. Igen. Aztán ö, sajnálatomra arról is informált, hogy ez nem nemrégiben a televízióban is szerepelt. É, ott is volt, ott nem láttam. Úgyhogy. Hát kirem akkor meghallgatjuk a hallgatókat, három pont van ugye a jelenlét okán, kilenc szavazatot fogok összegyűjteni, és... A Vahorn lesz az, aki majd a tizediket adja, de ő úgy fogja adni a tizedik pontot, illetve a tizediként úgy fog majd szavazni, hogy ő már mind a három produkciót látni fogja, mondván, hogy elvileg három produkció fog ide majd látogatni. Kettő, 2, -2 -3 -4 -8 -8 illetve akkor maradjunk csak abban, hogy nyolc telefon legyen, mondvána, hogy az első szám az a részvevők számából adódik, tehát eddig van három pont, és ki mennyit adnak még össze, hogy aztán eldőrhessen kilencik, hogy kiutazik majd januárban Ausztriába. 223 egy fiatalok, hátadjátok a helyeteket a Bahornakba, vagy valaki, azt köszönöm. Halló? 8 pont. 8 pont. 223-488, egy még 7 kell. Halló? Jó napot kívánok, 10 pont. 10 Hello! Nem hossz. vagy kapcsolva. Most mire szavazunk? Arra, hogy ők hány pontot kapnak, aztán lesz még két produkció. Hogy az ez előadásra. Az... Igen, hát az egész. Hát eljöttek, hárman vannak, ilyen hangjuk van, ezt választották, ilyen a hangulatuk. Tartalom és forma. Tartalom és forma. Hello! Kértem. Tízes! Hello. Oh, oh, tíz oh. Halló Hello. You get hot. Hot. Persze nem. Egy hot két szavazat. Hello. We get hát. hit. Heat. Hello. Hello tíz es. köszönöm szépen. Az is, Kalán Nagyú is a végén kerül sor Azt mondja, 11, 21, 31, 41, 51, 7. 64, 74 Kinencre kiderül Nagyon szépen köszönöm, köszönjük Sometimes grumpy sometimes, smile It was sometimes but all was last. <laughs> <laughs> <laughs> Sometimes, you become a child. <laughs> Az egypéldányos könyvnek a kikiáltási ára 260 ezer forint fiára János október-novemberre-decemberre. Hogy áll most a piacon a, a vahornfestészet? Egyáltalán olyan, hogy Vahorn festészet miből élsz? Ugye tudjuk, hogy nem vagy ennek a millenáris partnak az igazgató, de abból nem lehet élni, hogy nem vagy az. És amíg azt hittem, hogy az vagyok, abból se tud megélni. Szóval, <tos> vahon festészet van, volt és lesz miből ez, amit felhalvaztál Amerikában mert tudva levő, hogy hihetetlen mennyiségű pénzzel jöttél haza hány év után? vagy kitámtó 13. tizenhárom a bankszámlaszámad az szinte vagy a bankszámlád az szinte leapaszthatatlan csupó Gábor tületkéj kölcsön De tényleg, mi, mi, mi lesz veled? Szóval, szóval, hogy, hogy az ember hogyan lásson téged? ha lenne munkakönyved, mi lenne beírva? KMK vagy? vagy mi vagy? Nem vagyok közveszélyes munkakerülő Keresem a helyem a világban ne, ebben a szempontból egyformák vagyunk, de ebből nem lehet megélni <gül> Megpróbálunk Jó, én adok neked pénzt a végén, azt mondtam neked, tehát ez nem, ez nem változik Csak gondoltam, hogy megkérdezem tőled, hogy egyébként, ha apukád lennék, aggódja, de ha már itt tartunk Én például sem hallottam a te apukádról, mondasz valamit a te apukádról, van még apukád? Nincs már 30 éves koromban halt meg. Jó, Kélek szépen, apukám gyógyszerészként végzett. Tehát volt egy rendesebb foglalkozása, mint gyógyszerész volt. De szerette volna, hogyha én is orvos leszek, be Ebből a szempontból a viszünek egyformán Bár azzal sem is megegyezett volna, ha rendőr leszek, vagy tűzoltó, de az, hogy festőművész legyek, az végképp nem tetszett neki. Sem pedig az, hogy zenész. És mi volt a véleménye kimondható szavakban? Nagyon szomorú volt. 20 20-30-ig, már úgy értve, amíg én 20-30-ig voltam, már teljesen el volt keseredve, mert végképp kilátástalanak látta a jövőmet. Szóval úgy gondolta, hogy reménytelen? Tehát Igen. Az Isten kezére bíz, és... Azt gondolta, mert amikor én azt reméltem, hogy a bizottság zenekar sikereim az utolsó éveiben egy kicsit... E, e, enyhítik a fájdalmát, de ő akkor is arra gondolt, hogy, és azt javasolta, hogy inkább country zenét játszak, mert látta, hogy az ill-zenekar milyen jól megy a country zenével. És anyukád ha szabad meg kérdezni Anyukám Vancouverben él Kanadában. É, igen, ez ez rém. Hát akkor anyukád és apukád nap, nap nem tudták megosztani az élményeiket az akkori telefonköltségekből adódóan, hogy is alakul a gyerekű sorsa. emlékszem, hogy anyukám négy évenként hívott föl karácsonykor. Akkor még várni kellett. Évenkkel, nem, ez, hogy... nem, hát akkor úgy volt, hogy, hogy bejelentették, hogy valószínű aznap érkezik majd egy hívás. És akkor elképzeltem, hogy a hang megy át a tenger alatt egy zsinóron. És akkor lehetett vele beszélni, igen. És akkor kivent kellemes ünnepeket is. És... Igen, mi van, Andris, hogy vagy? Jól. Rövid zene, és aztán kapcsoljuk Pásztort Zoltánt. 2-2-3-4-8-8-1. Például a finanszírozás ugye az úgy valósult meg, hogy itt van ez a tensi HD-jé. Valamiért megbízik bennem, azt mondta, hogy legyen egy utazási játék. Jelentkeztek hihetetlen nagy számban, a legkülönbözőbb módokon lehetett pontokat szerezni. Maradtak hárman, csak három produkcióból az egyiket láthattad. Értem. egy. ugye én egy, én egy olyan helyzetben vagyok mintha sétálnék a temetőbe és egyszer csak odaállok egy temetéshez, amiről halovány gőzöm nincs hogy ki halt meg és kinek mivel hogy ugye én nem halottam sosem műsorodat de, de, de kétszer vagy korán reggel fölhívtál abból egyszer még mérges is voltam pedig a kalapodat nem vártad, hogy senki esse de ez nem akarlak így szembe de ez elég szép ötlet. igen hogy valaki olyas, mit, olyas valakit hívsz meg a temetésre, aki nem ismeri a halottat. Ugye, De hát nem a szó, szó, szó nincsenek erről, igen. Te milyen projektedet temetted Már. Ami ugye az én is hosszabb volt, mint egy hét. Bár mások a társas projektek, és mások a szólóban lévőek, Ugye ez egy szóló projekt el nem temettem egyik elég makacs vagyok inkább csak betakartam és Jó, adtam, mi, mi a, volt, mi adtam van a homlokára a egy puszit, hogy aludj még egy darabig például Tudod? például most így vagyok evel a milenálisra ez meg el kezdődött ez el se kezdődött szinte, egy kicsit van. elkezdődött, beindult az agyam rá csináltam egy tervet rá ja. meglátjuk milyen egyáltalán ide? Nagyon kalandos. Kalandosabb mit mint Na, Nárjál, csak igen. Igen, valami... Van azért egy kis felelőtlenség abban, amikor valahova oda amit nem ismersz, akkor az lehet, bármi lehet, tudod? De itt, itt olyan minden, mintha már láttam volna, de egészen másképp megy minden már. De most itt maradsz? Nem tudom, nem, nem tudok a jövőről így beszélni. Plusz ugye nem is nagyon lehet már manapság túlzottan tervezni, a világ változik, percenként új arcát mutatja. Hát igen. Itt van például a pásztor úr. Pásztor úr az állami autópálya kezelőnek az ő kommunikációs főnöke. Mivel például sok mindenről lehetne beszélgetni, mégis hát a legevidensebb az, hogy jövő évtől egy új főnököt kap, amiről én például, nem tennék említést, akkor ezt a hallgatóim nagyon kifogásolná, független attól jövő ügyben. A Kejfejáncsiban már nem fogunk szót váltani. Úgyhogy kedves pásztor úr, miközben nyilvánvaló, hogy se magam ellen, sem pedig az önállás ellen nem dolgozom, ha ezt két szóval megemlíti, anélkül, hogy rontanám az ő helyzetét, ha tetszik inkább javítani szeretném, akkor mondjon erről valamit, mert hát ugye a Hompur elrakta ide ezt a még meleg hírt, valamit mondani kéne vele. Jó reggelt kívánok, Há honnan lesz, külön is üdvözlöm. és üdvözlöm. Hát maradjunk a hírnél és a tényeknél, hogy kóka János gazdaság és közlekedési miniszter tegnap délután 4 órakor bejelentette, hogy január 1 ével felmenti Timár Józsefet, az állami autópályát kezelő vezérigazgatóját, és erre a posztra Nagy Attillát, a jelenlegi értékesítés és ellenőrzés igazgatót nevezi ki. Hogy mi lesz Timár sorsa, arról semmilyen fogalmunk nincs, vagy ha van is, akkor ez nem publikus? Ő nincs róla fogalmunk. Az, hogy ez mennyiben érinti az önte életedet, arról beszéljünk majd januárban, különös tekintettel arra, hogy ez téged is foglalkoztat, és nem biztos, hogy szerencsés lenne erről itt hosszabban beszélgetni, független attól, hogy karácsonyi ajándékként azért te is megkaptad ezt a fala. Így van, de ez egy olyan csomag, amit tényleg csak januárban tudunk majd kibontani. Azt kérdezem, hogy. Az nagyjából sejthetője, hogy milyen feladatok várnak erre a cégre, mely plusz feladatokat kaphat ebben a PPP rendszerben, amelyről tegnap beszélt, Tan tegnap Bodnár Zoltán, annak kapcsán, hogy ebben az egész koncesziós autópályaépítésben az állami autópálya kezelő lehet az a szerződő fél, melyben az állam megtalálhatja azt a partnert, aki ezt le tudja bonyolítani. erről mit tudsz? Hát én erről csak annyit tudok, ami a sajtóban is elhangzott. Ennél, ennél konkrétabb információm nincsen, és ennek megfelelő mondjuk szervezeti átalapítások nem kezdődtek még el. De ilyen szempontból tényleg csak a sajtóinformációira tudok én is hagyatkozni. Hogy a lelkedet tovább irizgáljam, arról se tudsz ennél többet, hogy az esetleges adás mentén vajon darabolódik-e az állami autópálya kezelő, vagy az állami autópálya kezelő tevékenysége, ha nem is monopólium, de megmarad, hiszen például ezt más csinálja az ötösön, és ez nem lesz egy olyan tevékenység, amelyet ezek koncesziós autópályaszakaszokon más társasággal fognak megvalósítani a Már mármint magát az autópálya kezelést. Igen, ez is egy olyan kérdés. Most nagyon, nagyon szűk szó ma reggel a szóvivő, mert ez, ez is benne sincsenek még konkrét információ, amiről be tudnék most számolni. Az milyen egyébként, amikor a folyamatokba be van avatva a szóvivő, de nem mondhat olyat, ami egyébként több annál, mint, ami a, mint amit egyébként tudottá, hagy tenni a hatóság, miközben ez annak a szervezetnek az életét, ahol van, nagy mértékben befolyásolja, vagy befogja folyásolni? Az egy nehéz helyzet, nagyon nehéz egy ilyet megélni, főleg nekem, mert én nekem valahogy az az alaphabitusom, hogy minél többet, amit lehet mondjunk el. Ebben az esetben könnyű dolgom van, mert én sem ismerem a részleteket. Akkor beszéljünk egyszerű dolgokkal, és ezzel zárhatjuk a sort, hogy mindazok, akik most, vagy holnap, holnap után, vagy első vásárolnak, azon termékekből, amelyekből majd fel kell, hogy tartsátok magatokat, mondván, hogy az állami támogatás, hogy oda, az hogy alakul? Ugye itt van a kedvenc négy napos. Igen, hát december 31-ig még a 2004. évre kiadott matrica választékból lehet választani, ami azt jelenti, hogy mondjuk még, még a karácsony előtt érdemes talán a napos megvenni, aki az ünnepek között sokat szeretne utazni, de ahogy közeledünk az év vége felé, egyre inkább leszűkül a személygépkocsik esetében ez a lehetőség a négy naposra, A négy napos matriczát utoljára december 31-én lehet az idei áron megvásárolni, ami azt jelenti, hogy körülbelül 300 forinttal olcsóban lehet január 3 ig autózni vele. És az éves? Az éves matricákat azokat január 1-én lehet leghamarabb megvenni majd. Ugye itt van az a bizonyos átfedési idő, hogy január 31-ig érvényesek a 2004 évi matricák, így egy van arra, hogy az autósok kicseréljék ezeket. Nagyon szépen köszönöm. Egyszer még ebben az évben zavargálni fognak, és remélem, hogy mind az, ami a, az, azon céggel kapcsolatos, ami a te tevékenységednek is a munkadója, vagy amelytől te is nyered a az olyan te helyzetet teremt, hogy jövőre ugyanígy tovább beszélgethetünk, vagy ha nem beszélgethetünk tovább, akkor is olyan helyzetet teremt, amelyben se te, sem más nem lehetetlen úgy el, lehetetlenül úgy el, amit az ember így karácsony előtt nem kiválhat. És erre ugye azért tér ki az ember, hiszen. Az a terület, ahol te dolgozol, és amelyel én kapcsolatot tartok idestóval több mint egy éve, az meglehetősen mozgalmas, hol azért, mert valami olyan pénzügyi tranzakcióba kerül véletlenül, vagy szándékosan, amely változtat a vezetésen, nem magán az érdemi tevékenységen. Ez később is érezteti a hatását a beszélgetéseink feleidőnként politikáról szól, mikor az állami autópályak ezzel is nem is tudom, hogy... De teljesen így van, köszönöm szépen, és minden hallgatónak boldog egészséget kívánok. Zoltán hallották közlekedési hírek a Fővinfor munkatársától. Kedves Rosta Marian! Szép jó reggelt, kívánok! Budapesten rendkívül hideg, de legalább csapadék a reggel, a szórás nyomán helyenként medves a burkolat. A karácsonyi bevásárlás miatt zsúfoltság szinte egész napra vonatkozik, nem csak csúcsidőre. A belvárosban és a bevásárló központoknál így a Bacsányi tér, Moszkva tér, Nyugati tér, Örsvezértere, Szentmihályi út, Váci út, Üllői út, út Bécsi út és a Florian tér környékén Történt egy baleset az Egér úton a Kőérberki útnal Kérdezi meg valahol hogy tudja, hogy hol van az Egér út Tudod, hol van az Egér út? Egér utca? út? Nem Az Egér út az délbudai tehermentesítő útnak kívtuk Tehát tudod, még a délbudai tehermentesítő út? De jó lenne, ha tudnám, ha délbudán járok és mindenütt dugó van Jószor, ez az M autóút és mondjuk a az M1-es, bejövetele illetve a csomópontjai között úgy félúton van, az m 1 -es, esen ha valaki befelé jön, akkor kírják, hogy dél-buda. És akkor el lehet menni jobbra, már az egyes es és és ez egy új, viszonylag új útvonal, bevezet tulajdonképpen a Lájványosi hídhoz. Hm. Akkor... akkor ez nem a, a körgyűrű része, ez hanem nem az emulás körgyűrű, körgyűrű hídhozá... akkor beljebb van. Na, Igen. jó és ez a kőérben kiútnál történt ez a baleset sajnos, több személygépkocsi a belső sávban ütközött össze. A belvárosban a fehér útta felújítása befejeződött, ahol a parkolóház és a Bécsi utca között megszűnt a megállási lehetőség. Udán a Kapás utcában is ismét végig közlekedhetnek. Itt is befejeződött az építkezés. A fő a Korvin térnél az utcája két részét bontották fel, csak egy szűk sáv járható. Jelenleg sárgán villognak a jelzőlámpák az ülőjúton a főér utcánál. Beszéljünk egy picit a karácsonyról. tehát. Szombati menetrend szerint járnak a BKV járművek állóan. Köszönöm, hogy ennek a szombati menetrendek? Nem tudom elképzelni. Te <gül> még én azt szeretném kérdezni, hogy honnan tudja mindezt helikopterről nézik? Nem, ezt a BKV adja meg, hogy hogyan tervezi. Most ja, nem, te mond... nem amit ja, az, az előbb a... mondott, tehát, hogy hol... Például az egér utaz? Például az egér, meg hogy hol van szűkület, hol van baleset, ezt felülről nézi nem, valaki? Nem, nem, nem, ezt kötelező érzényen bejelenti az, aki pont az a balesetről pedig, hát aki arra aki jár... Aki Kérem? Aki bont, mi? Aki felbontotta az útpályát, elkerítette azt a területet az útpályából, ahol dolgozik, az előtte, mivel ez egy közterületi engedélyt igényel, be kell, hogy jelentse a főinformát. Előződik, de a forgalom a pedig haladását pedig nem figyeli senki se? De van nekünk 70 darab ö, kameránk kihelyezve, nem nekünk, hanem a fővárosnak. Amelyek vagy működnek, vagy sem. De most működik. Igen, mind. igen. És monitorokon figyeljük, de ez nagyjából a belvárosra vonatkozik ez Miért a Miért nincs darab. helikopter? És hát, a rendőrségnek van, és csak nyáron szokott fölmenni, és akkor onnan is kapunk híreket. Miért csak nyáron? Hát akkor nagyobb a forgalom. De most a válasáról, gondolom, ez a hideg miatt is van. Főleg Hidegben a nyári időszakban. Hidegben a helikopterek. Básznak. Ja? Nem hallok ám minden. Nem baj, jobban jár. Jobban jár. Akkor azért elmondom a karácsony végét, jó? 26. 24-e A <gül> harási végig az 26 a Na most a tegnapi napnak a végére gondoltam Tegnap napnak a végére, ma lesz a tegnap holnapja, igen <gül> Igaza van, szóval a holnapi napra gondoltam, igen. hogy a Metró és a föld alatti utoljára fél négykor indul Az utolsó évek 15 óra, 15 perc és 16-10 perc között indulnak Az utolsó fogaskerekű a Széchenyi hegyről 16 óra, 25 kor 16 órától 23 óráig pedig sűrűbben közlekedik a 18 éjszakai autóbusz. A Nagy körúton és a Rákóczi úton negyedóránként jár a 6-os és 78-as éjszakai. A további 15 járat fél óránként követi egymást, és Buda a 40-es éjszakai autóbusz óránként indul. Tehát akkor a hulnapi napot akartam csak elmondani. Még nem mondtál? De. Akkor jó. Köszönöm szépen mindenki. Hát, még igen. Viszont, viszont, viszont, hát... Viszont. viszont hallásra. Feljön, a Budapest Rádió gondolat ébresztő műsor a hétköznap reggelenként Fiala János Jó reggelt kívánok Jöhetős. Én egy hallgatója vagyok nagyon régi Betelefonálója összesen egy kezemen megszámolhatnám Én nem akartam betelefonálni csak ez az emberke Aki azt mondta Mit is mondott, hogy mi, mi, milyen a műsor Tehát cukrozzuk, nem ezt mondta De kiesett a fejemből már Arra telefonálok Ez nem így van mert aki maga mellett üle, Zavahor András, nem tudtam róla őszintén eddig semmit. Annyira szimpatikus volt az utána levő mondatai a temetéssel kapcsolatban, hogy olyan megy el egy ilyen helyre, aki nem tudja, miről szól a törződött, hogy nem tudtam betelefonálni. De ő saját mondta. A a size, a... Az az érdekes hogy bármit mondunk, mindenki bárhogy érti. No, no, no, no, Tulajdonképpen teljesen mindegy, engem, hogy mit mondunk, nevözle, ahány lehet ember lehet annyi értelme van a dolgoknak. Ez azért van... A, a, a, a, a azért, azért van a szükség, hogy félreérthessék. Igen. Ez azért van, hölgyeim és uraim, mert az élet illúzió. Illúzió az, ahogy megértjük, és illúziókat közlünk és ezt mindenki más a saját szűrőjén keresztül másképp és másképp értelmezi. Ezen kívül még az előző kérdéshez a jövővel kapcsolatban csak azt szerettem volna mondani, hogy mivel a kor változik, és semmi bizonyosat nem tudunk, egyre rövidebb időszakokra tervezhetünk, ezért az erények is megváltoznak. Most már nem feltétlenül a kitartás a fő erény, hanem inkább a változni tudás, a kompromisszumhozásra raboló való képesség. Önök vahornadást hallottak. As time goes. Mint is tudják, egy jegyzetet szerettem volna írni itt a búcsúzáshoz, de végül a jegyzet elmaradt, amelynek egyik oka, hogy egy tanítványom rátalált egy Karintinovellára, melyet rövidesen Egerből fog felolvasni. Máté Gábor, előtte hadd fel egy jelentésből, melynek nem mondom meg a helyét, és a műsorvezetők, illetőleg a vendégek nevét sem említem. A műsorvezető és vendége által képviselt eszmerendszer a régmúltba kalauzol minket. XY és yx antidemokratikus és jogellenes elképzelések vezérelték, olyan eszközökhöz nyúltak, amelyek szétfeszítik a demokrácia kereteit. Cselekedetük különösen felháborító annak fényében, hogy mindeközben olyan értékekre hivatkoznak, amelyek valójában igen távol állnak az általok képviselt filozófiától. It's still the same old Rövidesen tehát ez az Esteem Time Goes By volt a Casablancából. Máté Gábert hallják. Karinti Frigyes Barabás című novelláját olvassa föl. Előre is mutogat is köszönöm. Tából. Ma a 2004. december 23-a csütörtök van, 5 perccel múlott. 8. Karinti Frigyes, Barabás. A nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Ett a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított az vörös felhők felé. Megállt előtte és így szólt. Itt vagyok. Azt pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi zokogott. És a mester szelíben folytatta. Ne sírj, állj fel és jöjj velem! mert visszamegyek Jeruzsálembe háza elé, és új törvényt kérek magamra és rejátok, akik barabást választottátok, s akikkel ezt mivel te barabás. A nyomorút pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között, ó, mester, jövök, mondjunk, hogy mentsen meg magam, mondd meg, mit tegyek, mondd meg, mit mondjak. Semmit, mondta ő szeliden csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett titeket, Kit engedjek el hát főnük, Barabást, a gyilkost vagy a názáretit? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorút fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabást kiáltottam, Barabást, aki ide juttatott. Jól van, folytatta szeriden a mester, most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intet neked, kiást egész szívedből és egész tüdődből a názáretig, mintha azt kiáltanád, az életemet. Azt pedig követte őt. És találnak útközben egy másik nyavajást, akinek Barabás elvette házát, feleségét, gyermekét és szemeit kiszúratta, És ő homlokon érinté csendesen, és így szólt. Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe. És amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad a názáretit, mint azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szememvilágát. Azt pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhött mocsárba nyomta le barabás, tetvek és csúszómászok közé. Oda ment hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged, te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem, és amikor intek kiáltsad, a nánáretit, mintha ezt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és a gondolatnak a szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket barabás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét, és könyörgött neki, hogy nincsen majd, ha kiáltani kell, a názáret itt, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békessége földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, háza elé. Pilátus a tornácon ült, és este költötte barabással, a gyilkossal. Kövérem és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A názáreti pedig élén a sokaságnak, mely követte őt, a torná elé járult, és felemelvén átszegezett kezeit szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép barabást kívánta, engem megfeszítettek, de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabást, és most új törvényt akar. Kérdez meg őket újból, amint a törvényeinkben megvagyon írva. Pilátus pedig gondolkodott. Aztán vállat vont, és kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt. Hát kit bocsássak el már most, Barabást, vagy a názáretit? És ekkor ő intett nekik és ekkor zúgást támadt, és mint a mennydörgés zenged fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta barabást. És révülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta a názáretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajtuk és külön-külön megismeri mindegyiknek az ő arcát, de ez sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban. Óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szentelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából büdös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt rekedten, barabást, mintha azt hörögné, halál, halál, halál. Látus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit, és mondd neki, te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenzén a lépcsőn kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg. Köszönöm szépen. My world is empty, without you, babe. Hello. Uh, jó reggelt, kívánok Jó reggelt, kivánok! Jó reggelt! Jó reggelt, Jó reggelt! Nagyon köszönöm szépen ezt a novellát. És örülök, hogy Valhorn András a vendég És én még emlékszem arra a dalra Amivel ő elköszönt innen Örülök, hogy visszajött Remélem, hogy marad Köszönöm a Gábornak, hogy felolvastam Gyerekek, nem kell morkodni. Ha ilyen az élet, akkor ilyen Erre egy vidám dal kell most És azt kell mondani, jó Oké, okay, ezt mondta a nép. Akkor ők ilyenek, és akkor mi most gondolkozunk, és kitaláljuk, hogy hogyan tudunk ebbe beleilleszkedni. Mi pedig nyafogni. Rakjál fel valami vidám talpalával ott. Gyerünk, helye húja jó reggelt! Az, hogy vége most a műsornak, Jó reggelt. Jó reggelt. Sok szeretettel üdvözlöm a Vahorn urat, és önt is természetesen. És boldog karácsonyt kívánok, csak tudja mi a baj, hogy, hogy szerintem sokan vagyunk, akik nem akarnak ebbe a tömegbe tartozni, de mégis beletartozunk, tartozunk, és ez azt ad valami valami olyan bizonytalanság érzést, hogy egyszerűen nem tudjuk, hova tartozunk. Volt egy műsor, ami héttől kilencig legalább, legalább a nyuszikák összetartottak, most ez se lesz. Hát tényleg megyünk tovább, mint a falovak. Ha, ha, Hallgassa, valaholan, hát ő mondja, hogy be kell illeszkedni. Ne, állj meg, állj meg. Be kell, illeszteni. Be kell illeszkedni. Nem, ide figyelj. Halló. Amit mondok, az. Beszél a hallgató, halló. El kell menni Izraelbe, és ott jól érzi magát. Erre, erre mit léphandás? Még a beilleszkedésre azt mondom, nem úgy, ahogy te gondolod. Nem kell olyanok, olyannak lenni, mint ők, hanem úgy, ahol, amilyen te vagy, együtt élni velük. Látod, hát ezért hívta meg a Valmon. Tehát egy filozófus lett belőle. Kár, hogy Amerikát nem tudta magához honosítani, mert akkor már két hazám is lenne leszállítva Izraelt, amelyet folyamatosan ajánlanak itt a hallgatók. Te érted az okát? Izrael? Igen. Azt gondolják zsidó vagy? Hát, e, e, én egyértelművé tettem, csak azt gondolják, hogy ott vezessek inkább műsort. Ez antiszemitizmus? Vagy ibusz? Hát lehet, hogy antiszemitizmus, de hát ebben az országban, országban ennek nagy hagyománya van. Gondolom. Mert hogy érdekes, ez ugyanolyan az antiszemitizmus, mint minden más, ami ahhoz segíti az embert, hogy hajját, hogy a megoldást keresse, a bűnbakot keresi. Fel kell reggel, és nem azt mondja, hogy hogyan oldja meg ezt a problémát, hanem azt mondja, hogy kik az okai? Miért van ez így? Haló! Jó napot! Jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék mondani, fiala úr, hogy Többen szeretik magát, mint zsidó, mint akik gyűlölik úgy, hogy ne adjon ezekre a telefonálókra. Hello? Jó reggelt! A Vahornak csak azt szeretném, hogy azt kérdezem tőle, hogy akkor a végén még a hagyományőrzőket csinálunk ezekből az idiótákból, akik karácsony előtt egy napon jönnek telefonokat tudnak produkálni. Köszönöm. Ők is a magyarjaink. Végül is. Itt lakunk együtt. Mit csináljunk? Meg lehet próbálni azt is, amit én csináltam, elmegyek. Aztán visszajövök. Aztán megint elmegyek. Nem lehet elmenni. Út közben? Útban. Útban kell lenni, vagy csak leülni, és nézni. Nem lehet egészen elmenni. Mert mindenhova magunkkal viszük magunkat. És végül is magunkkal keresztül látjuk a világot. Nem tudjuk magunkat kicserélni. Tössé! Jó reggelt! jó úr, Önnek és a Rádió jó szándéki hallgatóinak boldog karácsonyt kívánok. Egy programra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik tévécsatornán csatornán, este 3-7-től klasszikus zenék, tehát a 65-75-ig Nice lesz, mondhatom a csatorna nevét? Filmúdzalmon ajánlom mindenkinek. Köszönöm, Éjfe zenei forrása a médiapont. 13. kerület holláner 8. 13.15, itt van hétfőtől péntekig, délelőtt 10 este 8 óráig. Telefonszám 329 0218 Na nézzük, sí si és snowbor ruházatok, sí si és snowbor felszerelések. Tartozékok teljes választékát árulják és snowboard kölcsönzéssel is foglalkoznak. Mi több szakértő kiszolgálással és szervizzel várják önöket Budán egy közel 600 méteres boltban, az Árpány útja 3-4 alatt érdeklődni, a 212 38 as telefonszámon lehet. Nyitva hétköznap reggel 10 és délután 6 óra között. Azt mondtam már, hogy itt világmárkákat kapni importőr áron. Ha nem hiszik, miatt elmennének, hívják a 212 38 at én azt szeretném megkérdezni Önöktől, hogy ennek a zenének a hallatán Önöknek mi jut az eszükbe? Holgass ezt a mozivarás már kapható a boltokban. Én megveszem. Halló. Nekem a szívban család. Kejfel Jancsik. János gondolat ébresztő műsora. Jó utat kíván az Állami Autópálya kezelő részvénytársaság. Közlekedési információk. Aki elmondja, Kemenes Judit, jó reggelt, jó estét és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. Jó reggelt kívánok és üdvözlök mindenkit. Erősödik a forgalom a budapesti bevezető utakon, de az ilyenkor szokottól eltérően most lényegesen kevesebben jönnek befelé a fővárosba. Ez az elmúlt napokban is így volt, úgy tűnik, hogy most sokan vannak szabadságon, aztán tíz óra után megváltozik a helyzet, és egy csapással minden út teljesen járhatatlanná válik. Nem az útviszonyok miatt, hanem a magunktól miattunk. Az M7-es autópályán jelenleg 34. Autótart percenként a főváros irányába, tehát élénk a forgalom, de torlódástól nem kell tartani, és hasonló helyzet az Nullás autóúton is, sokkal még a kamion is, de itt sem alakult ki még jelentősebb torlódás. Az időjárás nagyjából azt lett, mondani, még kegyes hozzánk, hogyan rendkívül hideg fogadva az idő, vasmegyében megyében Sárvár környékén szállingózik a hó, de a reggelre beégért ónos esőből szerencsére nem lett semmit, még egyenlőre szárazottakon lehet közlekedni az autópályákon is. Némi köd azért ma is előfordul az M3-as augópályán, például Kál és Emőt környékén, 100-300 méter közötti a látótávolság, csak úgy, mint az M7-esen. Pestmegyében még jó a látás, aztán Martonvásártól Székesfehérvári ködös párás a levegő, ebben a főködben 100-300 méter közötti a látótávolság. Az autópályák korma a fenntartási munkákat jelentősebbet legalábbis nem végeznek, egy helyet azért kiemelnék az M3-ason a Füzesabonyi részt, ahol várhatóan ma is a szemetet szedik. Ez a középső elválasztóságban zajlik, és a biztonság érdekében ilyenkor a munkaterület mellett a belső sávokat elkerítik a forgalom elől, tehát a százas és 110-es kilométer között erre figyeljenek. És még egy dolog a kamionosokat érinti, tehát nem kimondottan autópályás de nagyon sokan érdeklődnek róla. A kamionok közlekedésére van tilalom változik a karácsonyi ünnepekre való tekintettel. A belföldön fuvarozó 7 és fél tonnánál járművek vezetői 24-én reggel 8 órától 26-án este 10 óráig kénytelenek várakozni. A nemzetközi tranzitforgalomra ez a tiltás nem vonatkozik. Ezzel megköszönöm a figyelmüket és nagyon kellemes békés karácsony kívánok Önöknek. Köszönöm szépen. Jó utat kíván az állami autópálya kezelő részvénydásaság. Kejfej Jancsi. Biala János gondolat ébresztő műsora Helyik csapat? Sojmosi. Sojmosi? igen, Sojmosi. Sojmosi. Igen, hát ugye még egyszer arról van szó, hogy elindult egy utazási játék Ők például hárman vannak, ami úgy jött létre, hogy itt elvileg az volt a felszólítás Hogy jöjjön el mindenki, aki jelentkezett, hozzá magával azt, akivel elmenne sijelni Te például az, Nem úgy nézel Nem. ki Nem is úgy nézel ki De ők például ők úgy néznek ki, akik tudnának sijelni, szerinted? Jó, lehet, persze nem tudom, mivel nincsen sí mivel nem tudok síelni ezért nem tudom senkiről sem megállapítani hogy tud-e síelni De el tudod ezt képzelni, hogy valaki síelés valaki, Ha valaki mondjuk gitáros azt látom rajta, vagy ha dobos Értem, de ők, ők sielnek például, mm. és hoztak magukat, míg, sijelnének, igen, ez egy pontos kifejezés. Szeretném már is odaadni önöknek Horgas Eszter mozivarás című cd ezért már érdemes volt bejönni, de és a legvégén Sílben. fog majd kiderülni az, hogy, hogy, hogy, hogy ki az, aki mehet. Ugye Ausztria másodmagával három a síbérlet, minden, az odautazás és a kinti költségek azok a, a versenyzőt terhelik, mm. vagy az ő költsége, és akkor most jön az önök produkciója tehát azt mondja, hogy Solymosi Tímea és csapata mi lesz Nos, a férjem, mint úgy néz ki, mint aki a férje te például azt meg lehet állapítani, hogy ő a férje igen, ezen gondolkodtam de igen, Érünk meg lehet meg, igen, illenek, sőt, még van egy érdekes dolog, hogy hasonlítanak is egy Köszönjön. kicsit egymás, és önöket köti össze középen álló fiatal hölgy mint Igen. igen Mennyiben Igen. hasonlítanak egymásra? Hasonlítanak egymásra, érdekes, és ezért a kislányukban mind a kettő benne van, attól függ gondolom. 19 év az összehozsa, összemossal a szart. Uh -huh. Én azt se ugyan jól megértik egymást, és olyan békesség árad, önökből ez belülem például egyáltalán ebben a formában így nem. Mit fogunk hallani? Nos, először ráhangolódásképpen Igen. Zsófia. Mozartól az utazás szánon, adja elő fuvolán Ez kilencig befejeződik? <gül> Ez nagyon igen, rövid igen, darab igen. Igen. Tudom, hogy a vágyfülő hallgató Horgas Eszterhez van ne, De, de hogy Nem, nem, minden virág de, de a lányom október közepén kapott fuvolát Egy személyes ütőszekció, Solymosi Rező utána lesz még egy másik produkció is? Én előadok egy nagyon-nagyon rövid mesét Azt hogy József és testvérei van önnel, igen? Nem? Nem. <gül> Nem? Jó, rendben van. Ezzel a mi produkciónk uh, lezárult, csak az utána való zene az szerintem annyira kell, mint szarvasra az agancs. Például. Mint szarvasra az agancs, ez például így? Ez nagyon szép, bár ott egy kicsit most izgulok, hogy a hölgy azt mondta, hogy rövid. Mi az, Nagy. hogy rövid? Rövid, rövid, rövid ugye? Ezt szoktuk mondani, hogy olyan, mint az élet, van, akinek hosszú, van, akinek rövid. De szerintem ez relatív. Hosszú, csak nem elég hány széles. perc? Nem elég széles. Értem. Te írta a módszert egy fuvala művet, ami hosszú is, nem elég hosszú, de elég széles. Na hát most meghallgatjuk. Ki vagyunk meg. Igen. Jézus elmosolyodott. József és Mária szeretből elindult Betlehembe, hogy bejelentse, ők is Dávid házából származnak. Bár ezt a hivatalosok amúgy is tudták, épp úgy, mint bármelyikünk, mert az írás szerint is így kellett lennie. Nos, abban az időben Gábriel arkangyaltitokban még egyszer leszállt ez égből, hogy megnézze, rendben van-e minden a betlehemi istállóban. Még egy ilyen felvilágosult arkangyal sem érthette meg könnyen. miért épp a legnyomorúságosabb istálóban kell világra jönnie az úrnak, és miért nem lehet más bölcsője, mint egy jászol. Gábriel legalább a szeleket szerette volna megkérni, hogy ne fütyüljenek be olyan vadul a réseken. És a felhőket is kérni akarta az égen, hogy ne sírják el magukat meghatódottságukban, és ne hullassák könnyeiket a gyermekre. És a lámpásnak is még egyszer a lelkére akarta kötni, hogy csak szerényen világítson, ne ragyogjon olyan vakítóan, mint a karácsonyi csillag. Az arkangyal kizavarta az istálóból az apró állatokat, a hangyákat, a pókokat és az egereket. Rossz volt rágondolni is, mi történne, ha szűz Máriát egy egér megrémíteni. Csak a szamár és az őkör maradhatott odabent. A szamár azért, mert nekik később az Egyiptomba menekülés idején is kéznél kellett lennie. Az ökör pedig azért, mert ő olyan testes és olyan lusta volt, hogy az ég összes seregei sem bírták volna kivontatni az istállóból. Gábriál Alkangyal végül egy sereg angyalkát is otthagyott a szarufák között, olyan kicsiket, akiknek úgy szólván csak fejecskéjük és szárnyuk volt. Azt bízta rájuk, hogy csendben üljenek, figyeljenek, és csak akkor szóljanak, ha szegénységében és mezítelenségében valami veszedelem fenyegetni a gyermeket. Majd még egyszer körbepillantott, aztán meglendítette hatalmas szárnyait, és elsuhant. Rendben volt minden. De azért nem egészen, mert egy bolha ott maradt mégis a jászolfenekén a szénakösz szúnyókálva. Ezt a kis szörnyeteget valahogy, ez a kis szörnyeteg valahogy megmenekült Gábrieltől. Egyszerűen nem vette észre. Érthető, hiszen mikor lett volna az arkangyalnak egy bolhával dolga. Mikor aztán megtörtént a csoda, és a gyermek már ott feküdt a szalmán, kedvesen és megindítóan, a tető alatt meghúzódott angyalkák nem bírták visszatartani elragadtatásukat. Úgy rögtöstek a jászol körül, mint egy csapat galamb. Néhányan balzsamos illatokat legyezgettek a fiú felé, Mások rendbe tették alatta a szalmát, hogy ne nyomja vagy bökje egy szalmaszár se. Erre a zajra felébredt a bolha. Nagyon megrémült, mert mindjárt azt hitte, hogy szokás szerint ő utána kutatnak. Ide-oda ugrált a jászolban, minden tudományát összeszedte, de végül a kénytelenség arra vitte, hogy az isteni gyermek fülecskéjében bújjon el. Bocsáss meg nekem, suttogta lélegzet visszafolytva, nem tehetek mást Megölnek, ha megfognak Azonnal eltűnök isteni felség Csak hadd gondoljam ki, hogyan Körülnézett És már meg is volt a terve Hallgass ide, mondta Ha megfeszítem minden erőmet És te nem szólsz senkinek Nem árulsz el Akkor talán elérem egy ukrással József kopasz feje búbját Onnan pedig az ablakkeretet És aztán az ajtót Ugor csak felelt a kis csuttogva Én hallgatni fogok És ugrott a borha. De mikor elrugaszkodott És a hasa alá húzta a lábát Óhatatlanul megcsiklandozta egy kicsit a gyermeket Az isteni anya, Mária E pillanatban felázta a vóhítvesét Nézd csak Mondta neki boldogan Már mosolyog Várnám a pontszámokat, 22348813 három, vannak, ez három pont, és a tizeli pontszámot, mint önök is tudják, valahol András adja. Helló. Rods együtt tízes. Tízes. Hello. Kirences, jó reggelt. Kirencös. Hat pont. Hat. Köszönöm. Helló. Jó reggelt, tízes. tízes. Köszönöm. Helló. Jó maximális tízes. Tízes. Egy, kettő, három, négy, jó reggel, tízes Tízes, köszönöm Hét Haló Haló Haló Jó reggel, tízes Tízes, köszönöm Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc És az utolsó Haló Jó reggel, tízes Köszönöm szépen Azt mondja, hogy Tíz, húsz harminc, negyven, ötven, hatvan Hatva, hat Hetvenöt, hetvennyolc Tehát biztos, hogy az előző csapat már nem lehet nyertes, mert hogy... Bár nem, nem, nem igaz, egyáltalán nem igaz. Ugye minden Pahorn Andráson múlik, mint általában? Nagyon szépen köszönöm, kilencig kiderül. Tessék? Igen, tessék. A zene? A zene? Nem, nem uhajtottuk megtartani. Nem, csak nem, nem hangzott el. De elhangzott. elhangzott? Csak ő nem hallotta, igen. Ja. Igen. Igen. Vissza is adjuk, el is hangzott. De azt meg kell, hogy mondjam, hogy még 5 percig ezt például nem mehetett volna, mert maga a produkció is nagyjából 7 perc volt, és még 5 perccel kifutnánk az időből. De ment, de volt. volt. Nagyon szépen köszönjük. Chris Takolich, a harmadik csapatot. Amerikában ez ilyen mánia, András, hogy összeállnak band aid Do they know it's Christmas? És akkor összeállnak, és akkor különböző ilyen jótékony célokra énekelnek. Ebből például már kimaradtál, már nem voltál. Ott A szudáni Darfur térség nélkülöző lakosságát támogatjuk ezáltal. Jó napot kívánok! Ha leveszi a táskáját, akkor olyan benyomást kell, mintha nem lenne báróterem és nem sietne nagyon. Nincs igen, az nem, rossz gombot is nyomtam de már. lehet, be. hogy szüksége van rám, mert biztosabban érzi magát, ezt ismerem. Például, És ha rájuk nézel, akkor tudod, hogy, de, hogy ki, kérem, akkor vegye föl, ahogy gondolja. Nem. Én levetetem, ő ez nem. már megvan a pár. Ki a kettő közülük, akik elmennének síelni? Így ránézésre. É, mondom nekem, nincsen sí Akkor ki az, aki nem megy? <coughs> nincsen sí uram, mondtam már. Ki megy? Vagy ki menne? Én, Meg a lányom. Értettem Önben kit tisztelhetek? Értem, megvan a három pont. Ugye ez a csapat, ez nem lehet más, mint... Igen, önöknek volt egyébként a legtöbb pontjuk. Azt is tudnod kell, hogy a, a Barabás szívi novellával például őket jutalmazták meg, mert én azt kértem a hallgatóktól, hogy e-mailezzék el, és 9 orég en vagy hárman küldték el, és megnevezhették azt a csapatot, amelyeket támogatják a pontszámmal. És ők voltak azok, Például a Koko a nyugati turnén két hétig nem tette le a retiküljét. Még a színpadra is magával litte, és még az ágyba is. <gül> Attól félvél, hogy ellopják? Nem, Én szerintem ez, mert akkor a nőnek ott van a kezébe mindene. Ettől magabiztosságot nyert. Valaki már tudja, hogy hány pont számot akar adni. háló. Közbe kérdezhetnék minek a közebbében? Hát a pontozás közben, hogy hanyadikáig lehet bemondani ezt a jelszót, hogy uh, kell fel Jancsi a Tentsi Tudom Én Köszönöm. Kérem alásom, mi a produkció? A produkció egy életkép a családból. Életkép a családból. Kérem szépen. András, meg... van kérdésed? Életkép a családból. Egyelőre nincs. Jó, figyelmesen várok. Megtörtént események alapján íródott ez a kis történet, bemutatom az esemény résztvevőit, Ági a nagylányom, András a fiam és az édesanyuk. Amikor a család háromnegyedesi jelli indul? E rövid, ám velős produktum, úgy érzem, minden olyan család életében megesett már, aki valaha két vagy több gyerekkel utazni indult. Ha még nem történt meg, a hallgatók megnyugtatására közlöm, Mindenki biztos lehet benne, hogy meg fog történni. A recept a biztos őrületbe meneküléshez adott tehát. Végy két gyereket, egy gyermekeivel kikapcsolódni vágyó anyukát, egy buszt, egy úti célt, és már előre, gondosan megszervezett és természetesen befizetett utazást. Na meg az utazás reggelét, de előbb nézzük az előzményeket. Utazás előtt két hónappal a szervezés napjai. Gyerekek, arra gondoltam. Szóval mit szólnátok hozzá, ha elmennénk síjelni? Találtam egy jó kis Ausztriai utat, busszal mennénk, nem drága. Remélem van fekete pályom mert már kicsit túl jó vagyok a lankás piros pályákhoz. Na ne nagyképüsködjél, jól van anyu, menjünk, hol is van ez a hely? Egy kellemes pálya Ausztriába. Két hónappal később, az utazás előtt három nappal. Jó, de sirály, már három nap is megyünk. Ám az utazás előtti estén. Nem akarom ezt az egészet, nem érdekel az, az egész, és különben is miért nem az apu. Tudod, hogy az apu nem sijel, ő most itthon marad, nincs kedve jönni. Jó éjszakát, gyerekek. Ági, holnap reggel fél hatkor itt legyél az ajtóban, teljes menetfelszereléssel. felszereléssel, nem akkor festegeted a szempilládat. Jó. Andris, ötkor kelés van, nincs apelláta, nem vagyok kíváncsi a morgásodra. Az indulás reggele 5 óra 0 perc, anyu indul öcsi szobájába. Andris, kejél kisfiam, nem sokára indulni kell. Én nem megyek különös, mi le kell korán menni? Most azonnal befejezed a szórakozást, kikelsz az ágyból, és mész mosakodni. Egyébként jó reggelt. Tíz perc múlva a konyhában. Mit csomagoljak, mit tennétek út közbe? A péknél is vehetünk valamit, ha kértek. Nem érdekel az egész. Nem akarok menni, és halára fogom magam unni. Szentvicset se kérek. Befejezted? Ki van fizetve az út, megbeszéltünk mindent. Ági mindjárt jön is indulunk. Utazás az azért vezértere felé a buszon. Andris folyamatos morgása hallatszik. Apunak is jönnie kellett volna. Hogy néz ki, hogy őt otthon hagytuk? Elegünk van a morgásodból. Na jó, nem morgok, de a pékségből két kakós csigát kérek, és különben is mikor érünk oda? Gondolom azért mindenki sejti, hogy kiette a buszon a legtöbb szendvicset, kivette birtokba elsőként a sípáját, ki volt az, aki nem akart hazajönni, és a legjobban érezte magát. Hát persze, hogy az András. Ki gondolta volna? Köszönöm szépen. Egyrészt átnyújtanám Horgas Eszter mozivarás című CD-jét. Nagyon szépen köszönjük. Nem feldarabulandó, mondva, egy Igen. hárman vannak. Három pont az megvan, az ugye a, a részrevők számából adódik. A további nyolcat összeadja a nép, és aztán jön nagy horderei Vahorn András, és kimondja a verdéktet. Haló? Haló? Haló? Haló? Hetes pont. Hetes pont. Köszönöm. Haló? Hello. Jó reggelt, tízes. Tízes, köszönöm. Halló Halló Tízes. Tízes, köszönöm. Hello. Jó reggelt, hatos. Hatos. Köszönöm, hello. Tízes, jó reggelt. Tízes, köszönöm, hello. Jó reggelt, tízes. Tízes, azt mondja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hello. 5. 1. Hello. Hello. Hello. Jó reggelt, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, azt mondja 10, 20, 30, 40, 50, 56, 57 és 65. Úgyhogy az a rossz hírem van, hogy itt már a Vahor nem tud annyi pontot adni, és őszintén sajnálom. Én is. Vagy én is. Én is. Az a baj, hogy az a Bugó telefonban lévő egyes az elrontotta az örök produkciójának a megítélését, mert ő attól tartok, hogy egy rossz indulatú ember, és ilyenkor például András azért gondolj bele abba, hogy szóródtak a pontszámok, de... Én meg csak azt tudom mondani, hogy az az az én első... ezzel a valósággal nem akarok szembenézni, és én azt mondom, hogy ez a produkció nyert, véleményem szerint. Tízes. Mert itt, itt találkoztam kettő. olyan alkotói önállósággal, ami számomra nagyon szimpatikus és példamutató volt, és akkor a másik azok... tehát utána jöhetne az előző csapat. Igen. És utána. De jó, a... Pontot kéne adni, 10 pont, hány pont? Ott én nem vagyok egy matematikus, nekem az a lényeg, hogy ez a csapat nyert. Végsőkban Ha megadod a maximális pontot, akkor is három ponttal kevesebbük lesz, mint a második jelentkezőnek. Jó. Hát ez egy zen most akarsz? Tehát Nem. Jó. De épp, épp, épp az előbb mondtam, ugye, hogy a lényeg az, hogy az ember találjon kompromisszumot, tehát hogyha. Ja. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, de ugye az András pontszáma egy egy a sok közül, így ennek következtében Sojmosi és csapata kapta meg a Tensi Holiday által felajánlott utazást. Nagyon sajnálom, hogy összeakadtak ezzel a rosszindulatú emberrel. Én ugye ennyire sajnálom. Az a baj, hogy ez látszik is önön, és az a baj tudja, hogy azok az emberek, akik így elrontják, itt lehet egyébként tetter érni az, hogy ezzel nehéz együtt élni a Mert az, hogy az én kedemet elrontják, az valójában nagy jelentőség nincs. Én egy műsorvezető vagyok, de ők, ők, ők ezt nem érdemlik. Sajnálom. Viszont a második. Nem az első díjat Rendben van, de ők sielni szerettek volna. Nem, nem meg sielni mások. Jó reggelt, narom, hát ez már utólagos észrevétel, de ilyen poncozású dolgokat úgy szokták megoldani, hogy nem. a legrossz... Köszönöm szépen, nem vagyok kíváncsi az ő véleményed. De rossz csont. Nem. Lehúzod nem, nem. Ez, ez így jött létre. Köszönöm Igen. szépen, hogy kioktat engem. Neked meg volt a lehetőséged, és te értél is vele, sajnos már nem volt meg az a mód. Na de ez csak matematika. Igen. Jó reggelt kívánok, a vonalban benne van a Tensi holiday képviselő Boros József, és mindjárt visszahoznak téged a nyertesekkel. Vársz egy pillanatra? Igen. Köszönöm. Itt is vannak kérlek szépen, nem mentek sehova sem. Te you know well Közlekedési hírek: a 6or6 Külterületen fagyosak, csúszósak az utak, Lágymányosi, ujjjaj, ez kézzel van írva, Lágymányosi hídról a Soroksári útra, lejutásnál, sárgán, oké, okay, előről, külterületen fagyosak, csúszósak az utak, Lágymányosi hídról a Soroksári útra, lejutásnál, sárgán, villognak, a lámpák, a lámpák, és uraim, jó reggel! A hatszorhattaxi, közlekedési híreit hallották. Fel, a Budapest Rádió gondolat ébresztő műsor a hétköznap reggelenként Fiala Jánossa. A nyertesek, Vahorn András, Boros József, meg én, meg a hallgatók Meg 52 verzióval elmondhatnám a sorrendet, Nem szeretnék ebben itt elmerülni Boros József az, aki a Tensi hálidét t képviseli ebben a műsorban És van körülbelül két percünk, hogy meg lehessen ismerkedni a győztesekkel A jutalomutat, vagy utat felajánlóval csak a körülményekkel. Jó reggelt, jó szurkolást, boldog karácsonyi ünnepeket és kellemes új évet kívánok, Szerült Boros József. Jó reggelt még egyszer, neked is évek összes kedves hallgatónak. Gatolok a győzteseknek, köszönöm, és köszönöm. Uh, ahogy folytatám a stílust, uh, jelentem, hogy Murauban ban síelésre, kíválló kiváló hóviszonyok vannak, ebben van természetes hó és hóágyúval elkészített fantasztikus minőségű műhó. Mi az a jó hír? de hagytett tüzem a jó hírt még valamivel, sőt két dologgal. Karácsonykor öröm ajándékozni, engedje meg a nyertes, hogy a tencsi még megspékelj ezt az ajándékot, mivel tudom szerint hárman vannak. Ha a bárítnak, hogy egy kisasszony Ön sijel? ő nem sijel. Nem baj, muszáj neki. <gül> <gül> <gül> Akkor elmegy szánkozni, jó, rá, rá, jól, rá. vagy reggel csinál egy hó embert, mire a karád fölében. Szóval egyszerűen száz, én szeretem az egész családot meglepni ezzel a jutalom úttal. Úgyhogy azt jelenti, akkor hárman tudnak elutazni Euróba ez a pályától 200 méter révél, egy gyönyörű apartman hotel, ahol, uh, ahol az elkérő lehet látni a sípályát, ahol még egyszer mondom, már most is hova. Ez az egyik ajándék. A másik ajándék az lenne, hogy így azt mondtuk, hogy ez egy háromnapos síút valamikor januárban. Hm. Én szeretném megkérdezni, hogy hát, ha nem okoz a gondot, hogy akár a karácsony ünnepeknek a második felét kintöltetik uh, most december 20 is. Nem boldogok. Tehát úgy tűnik, mint a lennének, lenne programjuk. Hát, nem B baj. Összes Annyit nem hívok meg, jó, annyit nem hívok meg. Mindennyian akarnának sielni. Hát lehet. A, a, a, bár jelentem, van még helyünk, úgyhogy ez nem <gül> a helyem most. De aki akar menni, még lehet múlva menni sielni, vagy még szabad kapacitás. Gondoltunk pontosan arra, akik még talán most nem benne a késői programokkal, és, és, és keresnek valami alkalmat. Ez helyet. a három nap, ez majd szabadon kiválasztható. Elementesen megbeszéljük, hogy. Ö, ö, Lesz egy a így, ne, hogy véletlenül olyan jókedélyű hallgatók, akik nem nyertek, próbáljanak elutazni helyet. Nem, ha újra fúfolálnak nekem, és akkor megismernek őket, hogy is. Nagyon szépen köszönöm, Mi még beszélünk önöknek. Gratulálok, majd megadjuk az összes szükséges koordinátát. Pontosan tudják, vagy miért nem, hogy januárban mikor? Uh, közel. Ez azért is áll jól, mert ez azt jelenti, hogy azért nem számoltak egyértelműen hmm. azzal, hogy nyernek, és hmm. ez így van jól. A telsinek, neked, családodnak, mindenkinek, aki érint, kedves Boros úr, kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet. Nagyon köszönöm a jól, lehetőséget. Öröknek gratulálok. És nagyon köszönjük. köszönjük. És akkor kérem Alásan, Krisztal, arra téged szépen, hogy hívjad be annak a kisfiúnak az anyukáját, valamint a kisfiút, akik a legutóbbi sportban nyertek. Evel well billion... mi már korábban is szembesül. a, Krista, jó, e, szembesültünk szembesültünk, hogy milyen baromi rövid idő, két és fél óra Mert ugye van egy csomó program Az ember ugye itt a telefonáljának Mert nem nagyon lesz már most telefonálni e, A spontanitásnak Felhívnád azt az egyszer embert? Négy év ér véget perceken belül és uraim Négy év Hello. ér véget Halló Halló jó napot kívánok, itt nem tudtam ellenállni ennek a nagyon kedves invitálásnak, hogy be kell telefonálni. E, legelőször is szeretnék gratulálni a, a műsor rendkívül fesztelen, nagyon-nagyon nagyon ötletes, ahogy Fiala úrhoz a keménykező, de igazságos ö, öntörvényű emberhez illik, és szeretnék gratulálni a Vahorn az új frizurájához is. Köszönöm. E, meg szeretném veletek osztani még így az utolsó percekben a a félbeszakított álmomat azt álmodtam, hogy egy iskolában össze volt terelve csomó emberén is köztük és jöttek ilyen török fezes sapkájú emberek, és eltereltek mindenkit ö, nem tudom, hogy hova, és én, én azt mondtam, hogy nekem pisilni kell, hogy hadd maradjak ott. Bementem az illemhelyiségbe, de annyira remegett a kezem a félelemtől, hogy, hogy, hogy nem jött össze a dolog, és ott volt egy borzasztó ráncos, arcú, öreg takarító néni, és őt kértem meg, hogy pisiltessen meg. Totálisan meglepődött, de, de megcsinálta. Úgyhogy ebből az álmomból évreztett föl a, a, az egyik legjobb barátom azzal, hogy, hogy most azon a telefonákban a műsor, meg kb. a 25-ször dicsérte, hogy ez a legjobb műsor a világon és e, e, mivel, hogy be van gipszelve a lábam, el van törve fölugrottam az ágyból, rázulantam a telefonra erre az zajra ébredt fel a három gyerek, aki itt van e, rokon gyerekek vidékről De nagyon szép reggelem van nektek is, nagyon szép reggelt szeretnék kivenni, és, és mindenkinek kellemes karácsonyt én még annyit tennék hozzá a kemény fialá a képéhöz, hogy utoljára beleégjen mindenkinek a szemébe, hogy a mutató újan amivel le húzogatni. A, a potméter azon a körmén vélaráfutás van. De ez azért van, mert kaptam kölcsön egy mozdát, és azt mondták, hogy ennek intelligens ablaka van, és ha bedugom az ujjamat, akkor nem megy föl. Igen. A többit ki lehet találni, Vagy halló. pedig. Vagy pedig. Nem. Hello. Jó reggelt! Jó reggel. Némileg az jutott eszembe erről a pontozásig, meg az egész reggelről, amit az örkény, nem tudom milyen műfaj, talán egy percesében megírt, amikor a kis felmeny a mezőre, és elmeséli a mamájának, hogy mama, hát ott süt a nap, kék ödé, pillangok repkednek. Hát miért lakunk, mi ott lent a hideg sötét. Korma... Na, ott jobb! Köszönöm! kérem alássan, jó reggelt kívánok jó reggelt kívánok ön, mire gyűjt? az az igazság, hogy olyan nehéz ezt elmondani nekem nincs lakásom és nem akarok a nélküliek közé kerülni most és honnan beszél? most onnan beszélek, hogy egy albérletből, ahova beengedtek engem hogyan lett ő úgy lettem <gül> hát nagyon nehéz elmondani, volt egy élettársam és uh, együtt éltünk és egy, volt egy közös hát egy csak egy garzonunk és édesapám megbetegedett és uh, uh, hát ő vidéken volt és fölhoztam ide és akkor azt mondta, hogy válaszok hogy vagy édesapám vagy ő, és én édesapámmal akkor elköltöztem, mert nagyon zaklatott és nagyon bántott hogy az édesapámat hét évig ápoltam és, és így lett az, hogy, hogy engem ki tudott onnan is. Ültél nekik ebben az albéletben? E, ebben, ebben az albéletben, most december 15-től könyörögtem be magamat. Nem foglalkozik valamivel? Nincs munkanélküli vagyok, alkalmi munkákból is. Hány éves? 57. Mivel foglalkozott utoljára? Utoljára egy vegyi üzembe dolgoztam. Mikor volt? Fizikai munkás. Egy fél évvel ezelőtt. Önnek valami munkanélküli segélye van, vagy mi az, amit ő rendszeresen kap? Nem, nincs semmi munkanélküli segélyem. fizeti az albérletét? Hát most a, a, nagyon szerencsém volt, mert előzőleg olyan helyen laktam, ahol egy idős hölgy volt, és őt ápoltam, és az ápolásért, és a, azt, hogy elláttam őt, és főztem rá, így, így megengedtem. Mennyi az Ez nagyon-nagyon sok pénz, mert ez 30 ezer forint havonta és két hónapot előre ki kell fizetnem, úgyhogy nekem az életembe kell él, hát ha nem akarok tényleg... Mennyit fizetett már ki? Nem fizettem még semmit ki, azért mert, illetve tízezer forint előleget adtam, és január-február kell azért kellene összegyűjtenem, hogy azt a nagyon ezt a két nehéz hónapot kibírjam, mert a március az már könnyebb, akkor bárhova el lehet úgy menni könnyebben. Kérem szépen, ön egy olyan spor játékos, akinek nincs ma versenyzőtársa, én elhíve azt, amit mond 20 ezer forinttal tudok a Szerencsejáték részvénytársaság jó voltából, plusz az, amit én teszek hozzá, de az ebből az ügyben közömbös, mert az ember nagyvonalú, akkor nem szeret pedig hozzájárulni, egy hónap megvan. Nem fogok tudni segíteni már a második hónapban, mert egyrészt rövid a műsoridő, másrésztről pedig rövid a műsoridő, ez a kegyetlensége, tehát hogy önnek nem kell izgulnia, ezt a 20.000 forintot meg fogja kapni, honpól a köszönöm az adatait. Nagyon szépen köszönöm. Ugyanakkor azonban nem tudom a maradék pénzrendelkezéseből sajtani, függetlenül a hallgató, hogy szerintem pillanatok alatt összedobnák. Nagyon szépen köszönöm a kedvességét is. Nagyon-nagyon kelemes jót kívánok. Mindez egyébként azért is történt, mert itt van a legutóbbi, vagy az azt megelőző sportgyőztese, itt van a kisfiú is, akinek újmája van, és ön pedig, ön a, ön, a, ön, a, ön a testvére. Ez egy hosszú történet, én ennek csak a lényegét mondanám, hogy ugye az volt, hogy önök megnyerték a 20.000 forintot, és az egyik hallgató felajánlott egy telefont, amely a tiéd lesz, Egyáltalán nem értek hozzá, mindenhez ért, képeket továbbít, fütyül és telefonálni is lehet rajta. Gondolom ez majd a kapcsolattartást teszi lehetővé, tessék parancsolni. Nem lenne szerencsés felidézni az összes részletet itt ezen összejövetel kapcsán, ez azért, hogy ne veszítsék el az összes alkatrészt, ez a kisebb jelentőségű az acskó ezt a mozivarás című CD-jéből is kapnak még egyet és hogy András se érezze hosszul magát szépen. de szerintem nem kifejezetten az ő zenei világa de azért szerintem átmentleg meg lesz a lakásában neked is adok egyet Megismert, sajnos nem azt a az, mozdát nem tudom neked adni ami így járt el az ujjamban mert azt vissza kellett adnom nagyon szépen köszönöm is. hogy Köszönjük befáradta. szépen! keremes karácsony nepeket Köszönjük. és hosszú életet keremes karácsonyt kívánunk és köszönöm szépen nagyon és szívesen, a felajánló nem úhajtotta adni a nevét Mármint, aki tudatni. Az... van, ez így megvan, Bente köszönöm, de, mert, de nem óhajtott nevesítve lenni. Én köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Boldog új évet És Boldog évet. Köszönöm Jó Boldog karácsonyt szeretnék kívánni Önnek is, illetve a Horn Andrásnak is, ez egyik. A másik, köszönöm az intelektusát. Én a műsorától azt hiszem, hogy gazdagodtam lélekben, és ettől jól értem magam. Ez a második, a harmadik, meg azzal, hogy nekem felajánlani a 5000 forintot. Nem, ez ő... már nem működik, és 5000 forintot nem kérek, ugye itt gyakorlatilag egy hónapot kéne kifizetni. A könyv is megállt jelen 250 000 forintnál. Nagy valószínűséggel 30-án lehetővé teszem, hogy erre alkudjanak még, mert anyagi vagyok, és ez egy kereskedelmi rádió. Töszi. Halló, jó reggelt! Vahornul nem volt Magyarországon nagyon sokáig, és ennek van egy piszok nagy erőnye, hogy nem kellett semmilyen oldalra állnia. Tehát ő gyakorlatilag egy független ember. Független ember vagy? Igen. Itt van a vonalban benne Orsós László Jakab. Jó reggelt, haho! Benne vagy a műsorban. Jó reggelt! Az utolsó tíz perc a ugye te elmész Amerikába itt hagyott kis hazád, nem fejezem be a Vahorn féle verset, a Vahorn-nek hazajött. Arról volt szó egyben, hogy gratuláltam neked, és hogy nagyon érdekes illetszituáció elé kerülsz, én is érdekes illetszituáció elé kerülök, de gyakorlatilag a mai műsorot úgy akartam megkönnyíteni, hogy ne itt nekem zokognom, hogy hol egy ilyen durvalelkű embert hagytam megnyilvánulni, mint a Vahorn, és ami pedig a változást illeti, ugye te mennyi ide jöttél hozadra? Mit kérdezem? Mennyi ideje jöttél haza? Három hónapja. Három hónapja. Orsos László Jakabnak még hány napja van itthon? Nekem van még két hetem, aztán visszajövök és aztán, aztán eltűnök. Mi is leszel, te pontosan? A New Yorkban új, új alapokon megnyiló Magyar Kulturális Központnak igazgatója. Te mennyi időt töltöttél ki Amerikában, András? 13 Tizenhárom évet. Hát akkor próbáljátok meg. Neked ad a feladatod, édes fiam, aki kimész Amerikába, jó tanácsokkal lásd el a vahorn Magyarországgal kapcsolatban. Vahorn András pedig téged fog ellátni, édes ez te vagy édes fiam Vahorn, Orsós László Jakabot a kinti dolgokkal kapcsolatban, és én csak ülök és figyellek benneteket. Kezdje te, édes fiam, te is vagy a fiatalabb, ugye, kedves Jakab? Tehányi veszi. Igen, édes fiam, én vagyok a fiatalabb. Te vagy mennyi? 40? 30? 40 vagyok. 40. András? 51 Lehet akkor a fiatalabb adjon az öregebnek Egyébként is ő... Te most hazajöttél -e, vagy miért a kifejezés, András? Én most ideiglenesben, hazánkban állomásozom. Hát akkor légy szíves, kedves Orsús, mondjál neki egy-két dolgot Egy független embernek, akinek az elmúlt időben nem kellett sehova se, hova se állnia, mert nem volt itthon És három hónapja van itt De hát most elvesztetted a függetlenségedet és az a kérdés, hogy az ideigleneséget meddig tartható fenn. Tehát mikor fogsz menekülni, valahova, nem is vissza tehát ez most nem is egy jó tanács, hanem egy kérdés, kíváncsi vagyok, hogy meddig fogod bírni, látva az újságból a húzakodást. Tehát nagyon kíváncsi vagyok, aztán utána arra vagyok kíváncsi, hogy ha Várj egy kérdés, nem... hát haladjunk sorjában. De ez költői kérdés volt, hát ki tudja. Igen, mondta. A következő kérdés pedig, nyilván ennek árnyákkal szintén nem megválaszolható, de hát hogyha igen, menned kell, mert úgy értett, hogy menned kell, akkor hova fogsz tudni menni, mert ez is egy kérdés, hogy vissza lehet-e menni Amerikában, nem utálja -e meg az ember annyira, hogy képtelenség oda vissza menni? Nézd, egyrészt úgy vagyok ezzel, hogy amikor először Los Angelesbe érkeztem, kimentem a tengerpartra és ott megéreztem, hogy onnan tovább nincs. Onnan, ne? ott vége a nyugatnak, az már az operenciás tengerem is túl, ahol a kurta farkuk is maradt. Se túr és úgy éreztem, hogy ha ott nem leszek boldog, akkor már sehol se hát most visszajöttem nem tudom, hogy meddig leszek itt mi volt a másik része a kérdésnek? hát az, hogyha, hogyha nem oldalad, ha innen menned kell, akkor lehet-e oda visszamenni? lehet visszamenni, igen Amerikában tudnélig semmi nincs, ez nagyon jó érzés mindig mindig semmi sincsen és ezért minden, ezért jó oda menni, jó ott lenni. Örökös kihívás. Érdekes hely. Jöttél már ott? Igen, igen. Mennyi ideig? Hát egy évet teljesen, és utána egy párszor fél-fél éveket. Hát akkor te már minden tudsz, akkor én nem is mondhatok neki. Nem, semmi. semmit nem tudok, szerintem nagyon sokat változott az utóbbi időben. Mikor volt az egy év? Az az egy év, az első nagy egy év, az tizenhárom éve. Hol, melyik városban? New Yorkban, mindig New York uh -huh. És most oda mész. Uh -huh. És most oda a Adj Adjál tanácsot. <gül> nem adok. Nem akarok én tanácsot Adj, adni. Én. Mit szeret? Kérdez. <gül> Jaj, most ez én <gül> Nem, Aztán. nem. Hogy is mondjam, csak de részben, mivel már voltál ott, ezért valamit tudsz. Én emlékszem, hogy sok tanácsot kértem, mielőtt elmentem, de... nem magadnak kell megismerni Amerikát mint ha Holdra mennél, ahol minden minden szabály másképp érvényes bár New Yorkról tudjuk ugye, hogy ez egy kicsit az inkább európaias, mint minden más hely és ha oda mész vissza nem tudom mennyiben változott, mert én négy évig ugyanott éltem de nem voltam már ott nyolc éves, azt mondják, ugye hogy a, hogy a torony összedőlés óta változtak igen. a dolgok. nem tudom. Igen. Kérdetek valamit? Többet egy szimmetrikus kérdés, amit mondtál az előbb, ugyanerre vonatkozik, hogy hogy, hogy, ez egy, hogy Amerika egy más szabályrendszer szerint működik. Magyarország, de nem igaz? Tehát elmenni ennyi időre, mint te és visszajönni, de nem egy teljesen más univerzumot találsz itt? És ha igen, akkor, akkor mi volt a lehetőleg Érthetetlen ez hogy a legfurcsább. Az a legnehezebb -e le -e le -e le -e -e? az volt, hogy régen volt mi és ők, most pedig én vagyok és ők. Uh -huh, Akkor hogy pont most pont. már mindenki mindenki ellen van. Nem, hát megint csak azt kérdezem, mint az elején, meddig Nem tudom még. Ez Drágám, nem... ezt úgy kérdezed, hogyha neked ez a lehetőséget nem adódott volna, akkor te mennyi ideig bírnád? Itt rólam már senki Semmed nem beszél, eddig. itt maradok. Semmeddig, én semeddig nem bírta volna. De mit csináltál volna? Nem te nyered meg ezt az izét? Volna, megpályáztam volna, volna ezt a pályázatot. Melyiket? Ez. Jó, de ezt más nyeri, akkor hova mész? Nem tudom, többen nem tudom. Biztos, hogy ki kellett volna valamit találnom. Nem, nem feltétlenül elperszel, tehát nem, nem ez a... Neked de mivel ez van ez konkrétan itt a... teleged? Jaj. <gül> <gül> Ami hát leginkább, leginkább, és tényleg leginkább, hogy, hogy még mindig otthonos teret a panaszkodás, egy mindannyiunknak elemi és ösztönös teret a panaszkodás, és ez persze ez, ez, egy, ez egy közhely is, de leginkább abból, hogy hogy evidenciákat kell folyton megvédenünk. Olyan evidenciákat, amit, amik, amik bizonyos, bizonyos ízlés és bizonyos élettapasztalat alapján annyira, annyira alapvetőek, hogy, hogy azon kell, hogy megtelepüljön a Neked, neked. De pont az a probléma, hogy nincsenek evidenciák. Valami van itt Magyarországon, tehát senki nem ért egyet, nincsenek törvények. A törvények, ha vannak, akkor megkeresünk a kiskapukat. Pontosan, amit mondasz, hogy nem akarunk evidenciákat. Mindig kikerüljük. Ez mérhetetlenül fárasztó. Annyi Én azt kérdezem, kérdezem, kérdezem tőled, kérdezem, kérdezem, aki azért ítéltél már elég hosszú ideig, hogy ennek a felbomlása, ez mikor kezdődött. Tőlem kérdezem? Uh -huh. Hát hogy tételesen azt én nem tudom megmondani pontosan, de hogy, hogy egészen uh, koros formákat az utóbbi olyan 5-6 évbe töltött, az, azt érzékelem. Ha hát a körzeti orvosod lennél saját magadnak, akkor magadnak mit mondanál, ha nem mehetnél el? Az, hogy, hogy, hogy, azt, hogy vonja meg, kedves uram, azt a nagyon szűk kört maga körül, ahol biztonságban érzi magát, Vonuljon, vonuljon belső emigrációba, gondolkozom nagyon sokat, és és higgy el, komolyan így el azokat, a, azokat az értékeket, amiket értéknek hisz, tehát merje elhinni azokat, tehát vegyen könyvet a kezébe mindennek ellenében. Ezek nagyon hülyé hangzanak, de megértenek, teljesen értelek téged. Te, vegyen könyvet a kezébe, és merjen nagyon sokat vacsorázni azzal a három barátjával, vagy azzal az egyel, akit adott magának a sors. Most te, Szandrás, mit csinálj, ez a kis fiodakön? Hm? Ja, hogy oda El, Elveszik New York rengeteg Persze, hogy elveszik, de jól fog szórakozni egy darabig. Abszol, ezt tudom. Így van, aztán utána megint csak önmagával találkozik. Igen. Mert hogy tanít, ott egyedül lesz, ott nem lesz kinek panaszkodni, nem akarják hallani a panaszt, nem érdekel. Édes fiodakön. De ott a túloldalon én annyira jóban nem voltam beled, de te olyan nagyon, amit én láttam beled, te nem voltál egy panaszkodós, vagy azért panaszkodtál, édesem? Édes fiam, ennyi a kérdezel? Ennyi kérdezel? Téged? Hát nem voltam panaszkodós, de panaszkodós voltam. Mind az a, azok, a, azok az örjöngő kritikák, amiket írtam, azok van panaszkodások voltak. Szerintem azt te is, te is érzed. E, és egy panaszkodós is vagyok, tehát az ember a haverjainek folyton panaszkodik. Mi csinálsz a van, másik feleddel, akivel étterem kritikákat írta? be bele kell menni most? Akkor nem menjünk be. Ö, lesznek rá, rá válaszaink, ha kitaláltunk valamit. De. Jó. András, könnyít hagyni az itt lennieeket? Igen, nagyon könnyít hagyni. <gül> Olsós, könnyít hagyni az itt lennieket? Nagyon nehéz őket. Mert hogy nem tudod mindegyiket magaddal vinni, sőt, talán igen, egyiket igen, sem. Igen, igen, igen. András, mennyi a határidő? Hol, hol kezdődik az, ahol az ember érzi, hogy neki volt egy barátja, de olyan nagyon messze van? Hmm, nem tudom. Van még öt percünk, azt kitölthetjük, ez az a szenes szám, ez annyi. Mitől fáj a a legjobban, Norsos? De attól, hogy hogy, hogy... hogy... Száz százalékosan el kell tudnom hinni azt, hogy... Hogy is mondjam, hogy az, amit kint fogok csinálni, ez egy nagyon másfajta élet lesz, nagyon másfajta munka és százszakmikusan én kell hinnem, hinnem hogy, hogy is mondjam, hogy ez a legjobb megoldás most az életemben. Jó, azért nagy különbség közted és a Vahorn között, hogy te tulajdonképpen egy állami küldetést teljesítesz. Egy magyar állami küldetés, de mi is az egész pontosan? Ez a, ez a New Yorki Magyar kulturális Központnak a... Lesz egy a költségvetésed, költségvetésed, és magyarokat fogsz kiállítani, vagy bemutatni? Ennél sokkal bonyolultabb az ügy. Hát, a, lehet így is fogalmazni, de leginkább, leginkább az, hogy lesz egy költségvetésed, és, és ennek segítségével, de nem csak ezt meg megpróbálni valahogy reprezentálni a az életképes és jó minőségű magyar kultúrát Amerikában úgy, hogy az figyelmet is kapjon, tehát nem elrejtve és nem tipokban és lehajtott feljel, hanem, hanem olyan helyekre vinni, ahol valóságos jönnek. tap. New Yorkban, folyam... vagy egész Amerikában fogod Ez Most változik éppen a, a, a szituáció, egyre New Yorkra terjed ki a tevékenys, a New York, New York állam, de most úgy tűnik, hogy ez itt két teljesedik nem nem lesz könnyű és kell hozzá bizonyos szerénytelenség és az ember ezt tudni gondolkodni egyáltalán az ügyön de én valahogy úgy érzem, hogy lehet mozdítani valamit majd Négy plusz egy év azt mondtad igen. igen, ezt én is szerettem volna amikor először New Yorkba kimentem már így, hogy valamilyen állami segítséggel mert úgy éreztem, hogy minden magyar művésznek ki kell menni New Yorkba, meg kell ismerkedni azzal Úgyhogy ebből a szempontból irigyellek, hogy ezt most meg tudod csinálni. Hát az egyik, a, a munkánk egyik, egyik első része az lesz egyébként, hogy valahogy kitaláljunk annak egy rendszert, hogy, hogy ezek a bizonyos magyar művészek folyamatos rendbe jövessének, de ne csak egy-egy hiányfesereig, vagy egy egy éri, hanem megpróbálom azt elérni pár hónapot rezidensként ott. Ugye az én is azt gondolom, hogy nagyon jó tesz, nem szerintem New York, de egy másik kultúra, nagyon jó tesz egy. Egy meg, És mond, egyetlen. édes fiam, egy ilyen fialának, aki itt marad és nem se sehova a nagy valószínűséggel, annak ez a négy plusz egy év, ez hozóját, hogy mire te hazajössz addig itt right, minden jó lesz? Amihez én persze csak nagyon csekély mértékben fölteni hozzájárul. sokat gondolkoztam, sokat ezen mostanában, mert azon is gondolkozik az ember, hogy mi vár majd rá, hogyha, hogyha visszajön. Én azt gondolom, hogy nem fognak csodát történni, de szerintem néhány alapvető dologban változni fog ez az ország, szóval nem tehet mást, vagy feladja, tehát vagy, vagy elpusztítja önmagát és megsemmisíti önmagát, vagy változnia kell, ha szemes nem is. De nem így élünk már ezer éve? Hát szóval... Én szerintem most kritikusabb a helyzet, szóval annyira, annyira tarthatatlanul nem vagyunk semmilyenek, vagy hogy is mondjam, nem vagyunk, hogy is, nem vagyunk értékelhetők. De ezt hozta a szabadság? Azért vagyunk Igen. ilyenek, mert de, szabadon de... végre magyarok lehetünk, Igen. és őrhetjük egymást, most... nem okolhatjuk Igen. a külsőket. Igen. Eddig élveztük a szabadság lustaságát, és most meg kell tanulnunk, nagyon keményen szabadsághoz tart a munkákat és eladatokat. Ez egy nagyon kemény Édes Édesfiaim, elköszönöm tőletet, mert így is túlterjeszkedtem a műsoridő. Neked nagyon jó kintartózkodás, hogy meg legyen a négy plusz egy éved, vagy mennyit akarsz. Van gárhatnak hogy... meg nagyon nagy tartás műveli. Köszönöm, neked is minden jó Édeshém, a legjobbakat Neked is szeretteidnek Neked is, János Bye-bye Édeseim, ezzel véget ért a mai yeah, műsor Véget december 30-ig jelentkezem. Yeah. Yeah. Yeah. Beváltál, édesem, nem sírtam el magam Ennyi Pedig sírjál nyugodtan